I watch them feel pain. I do. don't let me feel. Listen and understand that Terminator is out there. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. And it absolutely will not stop ever until you are dead.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 Idag så är det tisdagen den 2 februari 2021 och eh, idag så samlade Patrik, jag och Martin och så har vi en gäst som heter John Blade. Och eh, den här John lite, ja, är ganska ny för mig för att det var faktiskt Patrik som ville bjuda in honom då och har hittat honom via Facebook. Så ja jag får väl börja med att fråga John, vem, vem är du? Kan du berätta lite om dig själv? Och hur har du, hur du har kommit in i det här med sanningssökeri och så? Ja, vem är jag? Jag är väl en, en datorsnubbe kan jag säga. Som har på med datorer i 25 år. Som vaknade upp för 8-10 år sedan ungefär. Och började ifrågasätta saker och ting. Och det var mest för att stärka mig själv och... Uh, ja, alltså när det gäller kunskap och så vidare och det ena ledde till det andra och uh, jag upptäckte en hel, en hel dröjs med saker uh, att uh, det mesta vi har lärt oss är, är ju felaktigt så att, uh, ja, det är, väl, det är väl den vägen jag har gått alltså. och, och det skedde för 8-10 år sedan att jag vaknade upp och, och sen sitter jag här idag och Uh, undersöka saker ännu djupare än vad jag någonsin har gjort. Då. Uh, vilket har lett till väldigt omskakande saker så att säga. Uh, uppfattningar uppfattningar som jag aldrig hade en aning om. Alltså skulle förändra världsbilden för, för en själv. Alltså. Så att, för det, det är så radikalt. Det är så utanför man kan tänka sig. <laughs> så. Ja, nej, det, nej, så är det ju. Det, världen blir ju väldigt eh, annorlunda, höll jag på att säga. <laughs> när, man, när man börjar se sådana saker. Jag, jag, jag måste fråga dig, Jan. Eh, och eh, just som Martin var inne på, jag, jag har ju stött på dig på, på eh, Facebook. Och eh, vi har blivit vänner där och snackat lite. Och, och, och det jag har sett och som, som glädjer mig så, det är ju att du har... har eh, Uh, bara att det är ner i den här frågan uh, kring virus då vilket vi snart uh, ska gå in närmare på för det, det är ju huvudtemat i, i det här avsnittet då men jag, jag måste fråga dig nu när du uh, berättar uh, om din historia vad, vad var liksom den första grejen som fick dig att, att börja <tänka>, tänka att någonting inte var som, som vi har fått lära oss i skolan och sett på tv och så vidare kan du komma på det den, den första, första saken? Ja, Det är som väldigt svårt att komma ihåg för mig faktiskt. För äh, Jag vet inte. Alltså det är som flera, alltså många bäckar små som har lett det. Jag, jag kan som inte hitta nå, någon singel sak som har gjort det. utan Jag har som alltid varit lite skeptisk. Men jag har aldrig tagit det steget att jag börjar ifrågasätta saker. Alltså det jag aktivt gått ut och sökat. Typ, ja men hur, hur var det med 9-11 eller hur var det med, med inom vården och så vidare. Jag har aldrig gått ur min väg för att leta svar. Men jag har alltid varit skeptisk. Så, så jag kan som inte sätta riktigt fingret på vad det kan vara. Jag vet att i början av min resa så ifrågasatte jag väldigt mycket om hälsa och så vidare. Mm. och speciellt om Maxin och, och så vidare så att ja helt ärligt så, så vet jag inte riktigt vad det är som triggar igång mig jag vet bara att jag började som att börja ifrågasätta saker och, och det var en hel drös med olika så att, mm. men, men, men vad som var klar, klart och tydligt redan från början det var att, att vad vi har fått lära oss det, var, det stämde inte alls överens så att, Mm. Ja, nej men intressant. Och som sagt, det huvudtema vi tänkte hålla här: då, det är att vi ska Vi ska ju prata om ett. ett ja, det, blir, det, det går ju naturligtvis in då i det här väldigt eh, dagsaktuella ämnet Corona. Och dess påstådda orsak, nämligen SARS-CoV-2. Vilket ska vara ett virus. Och det är ju så här: man kan ju när man. Eh, lyssnar och är i Facebook och är i de här kretsarna då. Det är ju så här att, att eh, i systemmedia då och då menar jag SVT och, och, och de vanliga dagstidningarna eh, då frågasätter man ju inte någonting så att säga kring corona eh, och så vidare då. Det är helt självklart och, och, och, och det bästa alla ska göra just nu är att ta vaccinet då, va? Men om man börjar titta lite i alternativmedia och kring såna här kretsar så är det ju så att många, många ifrågasätter corona. Och, och Men kanske främst de åtgärder och restriktioner då, som genomförs med anledning av corona. Och då anser man eh, det, det narrativet man har där då, det är väl det att, att eh, ja, politikerna eller de, de här eh, globala makterna de har liksom utnyttjat den här situationen som uppstått tack vare pandemin då. Och utnyttjar den till att få igenom Olika eh, lagar och restriktioner som gynnar stora bolag och så vidare. Då, va? Men det som har kommit upp då som, som, som är väldigt glädjande. då, Det är ju det att, att det är fler och fler människor som har börjat granska det här med, med virus. Det här SARS-CoV-2-viruset. Och man kan väl säga så här att det har visat sig att en... Sanning eller lögn, beroende på hur man ser på det, kan, kan leda till att man eh, hittar en ännu större sanning eller lögn. Och, och det jag syftar på här, och det är ju det att, att SARS-CoV-2 aldrig har isolerats, det här viruset som man pratar om. Och, och att isolera någonting eh, i de här sammanhangen, då, eller att det handlar ju om att visa att det överhuvudtaget existerar. Alltså ska man påstå att någonting finns Då måste man kunna eh, Visa upp ett exemplar Av det då Men det har ju aldrig skett eh, Gällande sars cov 2 Men det är inte bara det att det inte gäller det här viruset Utan det gäller faktiskt alla virus Och jag vet inte kan du för jag har ju Tittat en del på det här Men jag har väl liksom inte grävt ner mig I eh, I liksom eh, Ja, väldigt mycket i det, men det vet jag att du har Jon kan, kan du berätta lite det här, när, när, vad var det som fick dig att börja titta på det här med virus eh, överhuvudtaget? Uh, ja, alltså du, den första signalen jag fick det var uh, 2016 när andra rättegången skedde uh, med uh, dr Stefan Lanka i Tyskland gällande mässlingviruset. Uh, där han uh, visade i, i rättegången där att, att uh, det fanns inget vetenskapligt bevis för att mässlingviruset existerar uh, och det triggar ju mig direkt till ja, det var ju det var ju konstigt vi har ju blivit alla ju blivit lärda att, att tro att mässlingviruset existerar och att det är väldigt uh, ja, att det kan spridas väldigt fort och så vidare. Uh, Men jag tänkte som inte så mycket på, på det mer än så. Jag tyckte som att det var intressant och så vidare. Och, och jag vet att jag, jag tittade lite grann då också på, på polio. Uh, och jag, jag dykte efter en undersökare som heter Jim West. Där han kopplade uh, användandet av uh, DDT och polio. Så helt plötsligt så stod jag där med två stycken virus som faktiskt inte fanns utan att, att, då att polio var direkt kopplat till, till användandet av DDT, alltså ett bekämpningsmedel och att mässlingviruset inte existerar. Men, men jag vet inte, jag som stannade där jag började inte ifrågasätta alla andra virus utan det, det tog några år till då 2020 när, när saker och ting började spåra ur helt och hållet som jag började titta lite djupare och, och det började med att det var en från en som heter Jens Mekamski som gjorde en virusutmaning till, i Irland eh, till ett viruslab där för att verifierat att de har isolerat SARS-CoV-2 och som svar så fick han att de har ingen dokumentation över en isolering av viruset. Eh, och det i sin tur då har ju lett till fler virusutmaningar och, och, och idag så sitter vi alltså med 55 svar från 44 olika institutioner runt om i världen där alla säger samma sak. Att de har ingen dokumentation över en isolering av viruset. Och innan vi går vidare med vad jag säger så är det viktigt, det är extremt viktigt att förstå skillnaden mellan vad jag kallar isolering och vad du kallar isolering och vad virologerna kallar för isolering. För det är det där bedrägerier sker. För vad de menar med isolering det är att de, de tar de tar en en sampel alltså av en, av en patient av en som är sjuk och de sätter i en cellkultur tillsammans med exempelvis antibiotika och anti eh, svampmediciner som är extremt giftiga och så letar de efter ja, de Dra till och med tillbaka lite av näringen också. För att uh, svälta cellerna så att säga. Och så letar de efter vad de kallar för en cytopatisk effekt. Och en cytopatisk effekt kan enkelt beskrivas som att denna cellerna dör. Och när det sker så kallar de det för en isolering. Men det är ju inte isolering. Det är ju en, är en mix av olika saker. Det är ungefär som att. Jag tar en grupp människor och sätter den i en annan grupp av människor tillsammans med massa djur och, och, och massa andra saker och ting. Och, och, och sen kastar jag in exempelvis en bomb mitt i allting. Och, och så fort jag ser att det händer någonting destruktivt, ja men då skyller jag på att ja men det är på grund av att Kalle är där. Jag menar det är ju inte isolering. Isoler, ja. Isolering är ju det du och jag och alla andra tänker på alltså en separation från allting annat, det är isolering men det har aldrig skett och det, det är som sagt definitionen av ordet isolering, det där bedrägerier sker och, och, och det, det ser vi klart och tydligt på när vi gör exempelvis olika sådana här freedom of information requests till olika institutioner runt om i världen att när vi när vi ställer frågan helt korrekt om isolering, det vill säga en separation från allting annat. Då får vi tillbaka svar att det aldrig skett en isolering. Och, och det inkluderar alltså amerikanska CDC och europeiska CDC och, och alla möjliga länder som, som England, Irland, Kanada, eh, USA som sagt, eh, Slovenien, eh, Tyskland och, och så vidare så att uh, det där som sagt problemet ligger då mm. och, och jag ju tillägga också att metoden som de använde för isolering det vill säga användandet av cellkulturer den metoden uh, inrättades 1954 med en virolog som, som hette John Franklin Anders uh, och han hävdade då Uh, att han isolerade mässlingviruset. Och i, om man läser den studien, uh, den, den går att läsa. Och, och där använder han sig av cellkulturer. Och varför jag, varför jag nämner det? Varför jag nämner den specifika studien? Det är för att då kommer vi tillbaka till det jag sa från början med Dr. Stefan Lanker i 2016 och hans rättegång. Det är för att under den rättegången så dömde de ut den metoden som en valid metod för att bevisa existensen av ett virus. Så, och Den metoden har ju inrättats som en standard för alla andra virus. Så när Stefan Lanka körde virusutmaningen på mässlingen så blev det även en virusutmaning på alla påstådda virus. Så när han vann rättegången så vann han inte bara rättegången för gällande mässlingviruset vilket jag trodde var det enda som var på spel 2016. Men efter mycket undersökning och djupare undersökning så har jag funnit att Nej, utan det går så mycket djupare än så. För det handlar om själva metoden Och metoden var en standard som inrättades då på 50-talet och som sedan används hela vägen fram till idag. Och när metoden har, har då blivit klassad både vetenskapligt och lagligt som, som icke-korrekt ja men då faller ju alla andra virus rakt där. Och du, du har alltså en laglig grund att stå på där. Du kan, du kan säga att den, den del av tysk rättshistoria: Att det finns inga virus. Mm. Ja, det, det, ja. Nej, det, det är. Så, så att man kan säga så här: att hela den, eller den, den metoden då som används för att isolera alla slags virus, då, den, den bedömdes som uh, ogiltig i den här rättegången. Alltså. Ja, precis. Och det ja. satt du tre domare. Och, och det fantastiska med eh, domslutet var att alla tre domare var överens. Det var, ingen, mm. det var ingen diskussion, det var ingen tveksamhet. Och den rättegången hade du expertvittnen. Så det var inga sådana här som typ att, ja men Kalle, Kalle, typ en domare som heter Kalle, att det var han som... Eh, var tvungen att avväga de vetenskapliga eh, ja, grunderna på saker och ting. Nej, nej. Alltså Det fanns expertvittnen där. Mm. Så de, de visste vad de talade om om man säger så. Mm. Men eh, det som ofta händer, ja, för jag har ju diskuterat här med en hel del människor på, på Facebook och i olika sammanhang då, och, och något av det första som händer och och jag tror att det, det hände ganska ofta i sådana här situationer. Då. Det är väl att de sätter sig och Googla på det. Och sen så får de upp lite träffar kring den här rättegången. Då. Och så står det i, i den här nyhetsartikeln då som de får som första träff. Så står det att ja, alltså, anledningen till att Stefan Lanke inte behövde betala ut några pengar. då, För att han, han utsätts en belöning på 100 000 euro. Till den som kunde påvisa. Uh, mässlingvirusets existens då. Sen var det väl en svensk läkare va, som, som uh, tog upp det här och drog honom inför rätta för det sen när han inte ville betala ut pengarna då va. Uh, och, uh, och det gick ju till rättegång som du sa och man beslutade att efter några instanser var det, så beslutade man att Stefan Lanke inte behövde betala ut de här pengarna. Men då står det i en del sådana här artiklar att ja, men det var bara på grund av en teknikalitet för att Stefan Lankan hade formulerat det så att han ville ha ett paper som kunde visa mässlingvirusets existens men det, det gick inte att visa med ett paper utan det gick bara att visa med sex papers säger de då uh, har du någon kommentar till det? för att jag eller jag, jag har väl sett ja, hur, hur är liksom domslutet eller vad, vad, vad menar de med, med den uh, så att säga den argumentationen alltså då, domarna dömde ju ut alla, alla sex papper mm. uh, och jag, jag kan ju tycka att argumentet är rätt dåligt på att en, en teknikalitet. För, för om, om man tänker så här. Om du tar sex papper som inte bevisar någonting. Hur kan de tillsammans bevisa någonting? Det är ungefär, Nej, det, det är ungefär som att ta noll gånger sex. Det är fortfarande noll. Ja. du kan ta noll gånger hundra och det är fortfarande noll. Mm. Har, du, har du inget bevis på ett papper så har, har du inget bevis. Och om man tittar på andra, andra ska man säga ämnen som alltså inom medicin. Jag menar om du tar hjärtsjukdomar eller vad som helst så kan, så kan du visa upp en studie. Du kan visa upp en studie. Visst, den, det, alltså, den måste ju vara uppbackad av en massa andra studier, självklart. Men du kan ju knyta det. Du kan ju visa ett bevis på en studie. Men om det inte ens finns en studie för att bevisa en isolering av ett virus. Ja, men då har du ju lite problem. Så, mm. argument, så argumentet är på att ja, men det var en teknikalitet för tillsammans tillsammans med, med sex Papper så kunde de bevisa att det var 3-0, så domarna sa att nej, det går inte, alltså det, det håller inte. Det är ovetenskapligt. Mm. Nej, och det jag tänker på också är det där att, att jag menar, om det nu hade varit så att de här papperna på något magiskt sätt tillsammans då hade kunnat äh, påvisa mässlingsvirusets existens. Då, men att Stefan Lanka lyckades då slingra sig ur det här med hjälp av den här teckningarna. Ja, men det hade väl varit en, en smal sak då att göra ett nytt paper som då refererar till de här äh, sex äh, papersarna. Eller jag vet inte. Nej, men. Äh, men det är ju ingen, alltså när detta när, när den här eh, domen blir klar och den här blir klar då in, ingen har ju eh, utmanat lanka igen kring det här, kan man konstatera Nä. Trots att det, det är ju, och jag menar man kan ju säga att ja det kanske inte är så mycket pengar då i sammanhanget, då, 100 000 euro då, va? men det är ju en oerhörd prestige som står på spel här för att vad är det som pågår i så fall? Här bevisades det för. Eh, slogs det fast i alla fall i en tysk rättegång för, för eh, vad blir det fem år sedan? Att, att mässlingvirus inte existerar, och i och med att det inte. Och, och det som kom fram i, i rättegången också då var att man dömde ut den metod som man använde för att. Att, så, som man använder för att, att försöka bevisa alla virus då eller hävda att de existerar. Eh, alltså, det här är ju en, en, en fullständig kollaps. Eh, och, och, och varför har man inte. Varför har detta aldrig kommit upp liksom? Jag menar, det, det, har ju inte, det, det har ju bara varit. Jag menar, det man, det man har hittat om det då. Va? Det finns ju väldigt lite i alla fall i, i systemmedier då. Eller så kallar det, utan det enda som finns, det är ju det att att uh, uh, nej men uh, det var egentligen inte så liksom. och sådär va så uh, ja ja uh, jag kan ju också tillägga just det där uh, <laughs> det, det är en viktig sak att, att ta upp här också för du, du nämnde ja men om folk söker upp sig för lanka på nätet och ja, men vad de kommer att hitta och se och det de kommer att hitta och se alltså i vanliga systemmedier är ju det att, ja, men att han förlorade rättegången, den första. Och att, han, och, och att han sen vann på en teknikalitet i den andra. Det, det kan de aldrig läsa någonstans. För det, det är ingen som skriver om den andra rättegången. Det finns inte en, jag, jag hittar ingen artikel på det överhuvudtaget i systemmedier. Utan de skriver bara om första rättegången jag ska nämna någonting om första rättegången här som folk inte är medvetna om. Och det är att under, i första rättegången så, så presenterade den här barden, alltså den som utmanar Stefan Anka, Han presenterade de här sex studierna som bevis. Men han, han gav dem aldrig till alltså i, i rättegången så att de kunde... Uh, tittas på Med expertvittnen och så vidare Alltså det, det var aldrig en, en del av bevisföringen Utan det var mer tal mm -hmm. och, och under Under andra rättegången Så erkände Världen, utmanarna och så, så erkände han att Han hade inte ens läst de sex studierna Själv Så Så I, i när Stefan Lankan förlorade i första rättegången så var det inte på grund av att, att bevisföringen var så, så kraftig. För att rätten i sig själv hade inte ens fått ta del av bevisföringen. Den var inte ens presenterad till rätten. Så, så de gjorde ett domslut baserat på tro, inte på något bevis. Så det är viktigt att ha i åtanke när, när man söker upp Stefan Lank och att ja men han förlorade första rättegången. Jo, men varför förlorar han? Det är väldigt viktigt att förstå. och, och det eh, Stefan Lank har ju skrivit olika artiklar som har kommit ut under 2020. Och, och där kan man läsa eh, exakt hur rättegången har gått till i första och, och andra. Eh, och det är väldigt... Eh, visande Om hur korrupt själva rättssystemet uh, i Tyskland åtminstone är. Uh, vi vet mm. ju att den är ju rätt korrupt världen över också, men, men just i Tyskland. Så att... mm. Ja, nej, spännande. Jag, jag gjorde en liten sökning här uh, på uh, Google eller Google, eller vad det ska kalla det. Och, uh, uh, och då är det ju så att det, den första träffen man får upp då om man söker på Stefan Lanka, då det är David Bardens. Och det är ju han, den här läkaren då, som, som utmanar Lanka. Men det står det faktiskt här. Eh, den står omnämnd, eh, i alla fall den här eh, sista rättegången då. Då står det så här. Lanka eventually challenged the judgment. The case was re-evaluated at the High regional court eh, in Stuttgart on, eh, den 6 februari 2016. Where the original judgment was reversed. Six publications were submitted purporting to show the exact existence of miscells, However, they failed to meet the context contest requirements as set by Lanka. Bardens commented on the case in an extensive interview and announced his decision to appeal to Germany's federal court. Bardens tried to get this ruling re revised, but the court saw no reason to do so. Så det, det är äh, versionen på äh, Wikipedia då. Yeah. Och där får man ju inte intrycket av. <laughs> det, det är ungefär som att, att äh, ja, man formulerar det som att, att, äh, det var liksom att, att äh, han inte äh, upp, uppfyllde de tävlingsreglerna då som Stefan Lanke hade satt då. Men det var väl det att man skulle visa att Stefan Lanka hade bett om att man skulle påvisa ett mässlingvirus då. Och att man skulle kunna presentera en diameter för viruset. Och så vidare va. Och det får man väl säga är ganska rimligt då. Om man, om man ska säga att någonting finns. Att man eh, faktiskt kan ha visat sig ha registrerat det då på något sätt. Ja alltså... Jag har ju debatterat rätt vilt de här månaderna. Kan mm. jag ju, det kan jag ju säga. Mm. Och, och jag menar, jag vet inte hur många som har skickat mig studier på studier på studier som hävdar isolering av SARS-CoV-2. Mm. Och det är singelstudier. Det är en studie. De skickar mig hela tiden en studie. Ja, men du ser den här från Korea och du ser den här från CDC och du ser den här och du ser den här. Ja, singelstudier. Så argumentet på typ, ja men det var en teknikalitet för att han frågade efter en studie. Ja, precis. En studie. Och ingen av de sex studierna som var presenterade, ingen av dem var bevis för en isolering. Så att... Så att mm. Det, och jag menar, domarna och expertvittnen var överens om det. så 3-0. Det, fin det finns som ingenting mer att säga om det egentligen. Mm. Och, och, och du kan som inte ta att, att om du inte har bevis på en studie, att du lägger ihop sex studier som inte bevisar någonting, att, att det i sin tur bevisar någonting. För då går vi tillbaka till det här igen, att 0 gånger 6 är fortfarande mm. noll mm. Mm. Jo, men precis. Nej, men det, det, och det, det är ju fascinerande också det här med, med, som du var inne på förut också, John det här med terminologin då, att när man pratar om isolering i eh, virologi då, då menar man inte isolering i det avseende som man, jag menar det, det normala ordet betyder så att man har separerat någonting från allt annat då. Men det, det är liksom inte betydelsen då i eh, virologisammanhang. Och det, och det där känner jag ju väldigt väl igen. Eh, från, jag har ju grävt en hel del i medicin också. Eh, och eh, det, det är ju samma sak eh, vad det gäller vaccin och vaccinstudier då. För att där använder man ju väldigt mycket begreppet effektivitet. Och när vi hör ordet effektivitet då kopplar vi det naturligtvis, ja, ja man visar att vaccinet är effektivt, att det, är, att det förebygger sjukdom, si och så eh, bra. Eh, men det är ju inte det man menar med ordet effektivt i vaccinsammanhang då utan då menar man hur effektivt eh, vaccinet framställer en, en reaktion i kroppen eller i cellerna. Och den här reaktionen väljer man att kalla för immunsvar då. Eller bildande av antikroppar. Och, och beroende på hur bra vaccinet är på att göra detta då. Desto, då, då räknas det som ja, men det, det, det är det man har liksom som kriterier då för effektivitet. Så det, det, är ju, det, är lite samma, det är ju samma sätt då att, att använda ett ord på ett annat sätt då. Ja, det är väldigt vilseledande. Ja. För, att, för att vi vanliga människor som inte håller på med den forskningen och så vidare. Vi, jag menar, vi har ju en viss definition. Alltså, vi går ju efter den definitionen som, som, som står i, i lexikon. Alltså. Så att, mm. Men, men då, det är som att de använder sin egen, sitt eget lexikon med sina egna definitioner. så att Det blir som att vi talar två olika språk. och, och, ja. och och därför är det så lätt att leda människor åt fel håll så att säga. För att vi tror att de säger en sak men de menar en helt annan. Mm. Så. Ja, nej, men precis. Och, och, och jag menar, om man fortsätter med det här med vacciner då, så, så kan man ju titta på det andra mantrat som man får höra. Man hör ju att vacciner är effektiva och säkra. Eller verksamma och säkra. Och, och, och säkert, det betyder ju att det inte orsakar mer inflammation eller autism eller allergier än något annat vaccin. För att när man ska kontrollera, ett, när man ska bedöma om ett vaccin är säkert, då jämför man det alltid med andra vacciner. Och då blir det ju så, det är ju, det är ju som den här liknelsen om man ska ta reda på med ett nytt cigarettmärke är säkert. Och så jämför man det, har man en grupp med rökare som rök, röker ett visst äldre cigarettmärke och så röker det här nya cigarettmärket. Ja, så konstaterar man att det blir inte mer lungcancer eller, eller ja. astma i de här grupperna då. Ja, det är ju inte heller riktigt äh, ärligt. Och man har ju också sådana här begrepp då som man eh, använder sig av. Till exempel kontrollerat placebo då. Eh, och när man hör ordet placebo då tänker man ju naturligtvis på någonting helt verkningslöst. Eh, att man ingesserar saltvatten. Eh, s, eh, men det är ju inte detta kontrollerade placebo då utan ett... Placebo det är ju ett vaccin där man säger sig ha neutraliserat vad man anser vara den verksamma substansen. Och sen så har man ju då med eh, alla eh, andra eh, spännande ämnen i vaccinet som kan ju översättas till eh, kylavätska och matolja och slaktavfall. Eh, om, man, om, man, om man tar de här kemiska begreppen. BIPAX-serien och försöka översätta det till någonting. Som, som vi vet vad det är då. Så blir det ju den här typen av ämnen då. Kvicksilver och, och så vidare då. Men och, och det är ju en sak som man har förstått då. Men här, det här blir ju liksom ytterligare en sak då. För att här så får man väl säga då att hela paradigmet för vad ett vaccin skulle vara och... Hur det skulle fungera. Det, det får man väl säga faller i med detta då. Eller vad, vad, vad tänker du om det Jan? Det faller ett hårt. För om vi börjar med säkerheten. Så precis som du säger. De, alltså de har ingen riktig placebo. Inte för, någon, inte för något vaccin. Eh, som ges till, till barn. Alltså barn och ungdomar. Så. Uh, och det är ungefär som, å, å, å. jag tyckte exempel där med, med cigaretterna var bra, men det finns ett annat exempel. Det är ungefär som att vi, vi säger att vi lägger fram tio skottar, tio skottar av whisky och så tar vi den elfte med vodka. Och vi ska, vi ska visa att vodka inte gör en full så vi, vi, vi jämför alltså en grupp av människor som tar 10-18 whisky. Och så tar vi en grupp som tar 10-18 whisky plus en botka. Och du säger botkan gjorde inte han fullfann. Det är ingen skillnad mellan de två. Och det, det är så alltså säkerheten runt vaccin fungerar. Så det är så ovetenskapligt du ens kan komma till så att det är helt otroligt. Sen när det gäller effektiviteten som sagt så är det, ja, det är ju antikroppar. Men se, där har vi ett litet problem där också. För att om, om vi inte har ett virus ja, men då har vi inga antikroppar heller. För det har ju också kollat upp och det har Stefan Lank också skrivit om just det här med missuppfattningen vad antikroppar är och så vidare. Och det är alltså proteiner som skapas eh, när kroppen blir eh, utsatt för olika gifter. Då skapas eh, de Olika proteinerna, alltså globuliner som, som kallas då felaktigt för antikroppar, att de ska attackera något virus. Men, men deras funktion det är att hålla strukturen för celler intakt. Så när, när du blir förgiftad så bildas det hål i cellväggarna och då skapas det proteiner för att och, uh, försöka plugga igen hålen så att så att de här så kallade antikropparna, proteinerna, fungerar mer som bandage. Mer än som attackerare. Uh, och, och, och när du får den förståelsen, då förstår du också varför, varför de måste använda gifter i vaccin. För mm. 2019, i december, 3, 3 december 2019, så hade WHO någonting som heter... Eh, eller som heter Global Vaccine Safety Summit. Och under där så hade de olika talare eh, som talade om olika saker. Och där talade de om adjuvanter. Alltså de här olika medlen som de använder som kvicksilver och timerosol och eh, aluminium och så vidare. Som de använder i vaccin. Och det sa, det, det sa de att... att de är inte där av, av, av chans, typ av slump eller någonting, utan de fyller en funktion. Och när, när jag har undersökt vaccin så har jag sett att de måste använda de olika medlen för att få ett svar av kroppen. Ett antikroppssvar. Men då går vi tillbaka igen till det jag sa. Antikroppar är inte antikroppar. Utan de skapas när vi blir förgiftade. Så där har du anledningen varför de måste använda de olika medlen. För att om de inte använder det, då får de ingen effekt. De får ingen produktion av dessa proteiner. För det finns ingenting att försvara sig mot. Mm. Och, och därför så kan du inte heller skapa ett säkert vaccin. Det, det är omöjligt. Du kan inte skapa ett säkert vaccin och du kan också ifrågasätta att varför skulle du ens ta ett vaccin överhuvudtaget om det inte finns något virus att vaccinera dig emot. Nej, precis. Det, det, uh, det faller ju på sin, sin orimlighet bara i det då. Men ja, det är det, okej okay, så att... Då är det så att för att man ska kunna framkalla den att den här effekten ska uppstå då som man, som man väljer att kalla för immunsvar fast man har ju egentligen inga belägg på att uh, det är något immunsvar och bildande av antikroppar. Men för att för att den, den ska kunna uppstå så måste de ha uh, de här uh, uh, giftiga adjuvanserna i vaccinet då. Och det, det som du säger då att det, det är egentligen ett, det här immunsvaret, det är en, det man ser det är en, en, en cell som förgiftas så till en grad att den faller sönder då, och så, så försöker, den, försöker kroppen reparera cellen då. Är det rätt? Det är helt, det är helt ja. korrekt. Det är ja. helt korrekt. Uh, ja. Och. Jag bildar ju den uppfattningen på det som, som C. Har, har sagt uh, just om antikroppar. Uh, så mm. vi, får väl ta, vi får väl ta det för vad det är. Va? alltså mm. det, det är vad jag har läst om han och jag har som inte läst något bredare än så. Men för mig så, så logiskt sett så förklarar det så mycket. Uh, mm. Och jag, har, jag har som ingen anledning heller till att misstro vad han säger heller. För att han står på rätt stadig grund. Mm. Eh, så ja. Ja, precis. Så vi ska väl inte liksom ha några auktoritetsargument i, de här i den här podden. Va? Men, men eh, det man kan säga om Stefan Lanken är ju det att han är ju en biolog och han här är doktor i virologi. Men det är väl en, en, en, en titel som han kanske inte riktigt eh, lyssnar till längre. <laughs> I och med att han har upptäckt detta: då, att, att virus faktiskt har eh, isolerats i ordets rätta bemärkelse. Då. Men och han har ju tittat på detta i väldigt många år, ända sedan 90-talet. Och hans argument har alltså prövats i, i tysk domstol. Och de höll. Han, han fick, fick rätt i detta. Men en intressant sak jag ser här också då. Och jag ser paralleller för någonting som jag. En, en av de sakerna som jag började titta på vad det gäller medicinen då. Det var ju den här så kallade kolesterolhypotesen Och ska man dra den lite kort då. Så, så har den följande resonemang då att. På hjärt personer när man har obducerat dem och så där, Så hittar man då. Eh, vad man eh, kallar för plack i blodkärlen. Och de här eh, placken då. Eh, beläggningarna. Eh, de består av kolesterol. Och då så har man dragit slutsatsen då. att när de här eh, beläggningarna består av kolesterol. Så är det bra att sänka. Eh, på olika sätt. Eh, sänka. Eh, Intaget av kolesterol eh, som finns i, i, i fet mat och ägg och sånt här. Då. Men även att också medicinskt hämma kroppens förmåga att eh, producera kolesterol. Och det gör man ju med så kallade hjärt mediciner då. Och sen så har man producerat en hisklig massa forskning där man då kan visa hur de här medicinerna sänker. Kolesterolet i blodet då. Men det man inte har gjort eh, särskilt noggrant då. Det är ju att faktiskt konstatera att den här kolesterolsänkningen eh, faktiskt eh, motverkar och förebygger hjärt och Det har man missat. Och när man börjar titta närmare på det här så har det visat sig att, att de, eh, de här... Eh, Preparaten faktiskt inte gör det. Så att då, och då kan man ju sluta säga att man har missat någonting här i sin slutledning då. Va? Vad det gäller att, att man har utgått från att, att kolesterolet eh, skulle vara någonting dåligt för kroppen i de här sammanhangen. Va? Man har, och och, man, och en, en annan väldigt rimlig förklaring då. Det är ju det att kolesterol då. Eh, och, och så var det väl innan de här idéerna kom då att. Cholestor ser man ju som kroppens reparationsmaterial va. Eh, så att eh, det är ju eh, snarare ett tecken på att kroppen försöker reparera en skada va. Och man, och, och man kan ju ha en annan sån här liten rolig liknelse då va? Det är att om man åker förbi bränder och så ser man brandsoldater vid bränderna. Eh, så är det ju inte så rimligt att eh, anta att om vi gör så av med alla brandsoldater så blir det inga mer bränder va. Då har man missat det här med orsak och samband. Och det har man gjort här då. Va? Och, de, och de här studierna då som man hela tiden hänvisar till då när man ska berätta hur fantastiska, eh, fantastiska hjärt-kärlmedicin är och statiner då va? Det är ju vad man kallar för kohortstudier då. För att man tittar då på den kolesterol effekten och sen så antar man att det är bra mot hjärtskärlsykdom. Fast man vet inte det då och det, och det kan man ju säga att det är samma, samma miss vi har här då va. Att man, att man har ett immunsvar och så ett bildande av antikroppar. Och så antar man att det skulle ha någon slags sjukdomförbyggande effekt. Men det har man aldrig tagit reda på. För mig vetligen så är det väl. Alltså, men det är ju rätt svårt också för att. Men det jag, det jag tänker på att det är ju det att. Att det har väl inte gjort så många studier kring det här med vacciner där man verkligen har tittat på den faktiska sjukdomen jag vet det och vi pratade lite om det innan John att du var inne på det här med, med eh, polio och sådär men då, då, då var man väl noga med det när man hade vaccinerat mot polio och någon kom, en, en, en, ett barn eller en patient kom in med en förlamning då var man ju med, med en gång säker på att det inte kunde vara polio i alla fall för att för att barnet var ju vaccinerat mot Polio, va? Ja. Eh, ja. Så. Ja, när, när, när det gäller Polio och, ja, alltså. Det är ju också en, en historia där för att eh, som jag nämnde tidigare, att, att, att Polio är ju direkt kopplat till bekämpningsmedlet DDT. Och det är enkelt att söka. Det är bara att söka på nätet på Polio och DDT så får du upp undersökningsmaterial i mängder om det och det finns en bok också som Jim West har skrivit som, som går att köpa på eh, Amazon eh, polio NDDT och mm. där kan man se att så fort eh, de börjar använda DDT så steg antalet fall av polio och så fort de eh, gjorde det olagligt att använda DDT ja, men då föll polio och så vidare så att eh, D där har du svaret på podiet. Uh, mm. uh, ja, finns, det finns andra exempel, Exempelvis som Zika-viruset. Zika ja, men det existerar inte heller, precis som alla andra virus. Så Zika är mer kopplat till användandet av glyfosat. Alltså, det är också bekämpningsmedel, alltså i Roundup. Då. Mm. Så, uh, det, det är många sådana där bekämpningsmedel, olika bekämpningsmedel som används världen över, och sen. Sen när folk blir sjuka och blir paralyserade och allt möjligt, va, så då, då skyller de det på, på virus. Så det, det, är som ett, det är som en bekväm ursäkt till att fortsätta sälja giftiga produkter där viruset får, eh, får skulden, så att säga. Precis som att kolesterolet får skulden för saker och ting. När, mm. när, det, är, när det är helt andra saker som är som är orsaken till, till varför folk blir dåliga, så att säga. Mm. Uh. Ja, nej det, det, det är precis som du säger John, man, man, man blir ganska chockad när man börjar eh, gräva i de här sakerna och eh, en, en en lista som jag hittade eh, var ju eh, en, en, en lista på 25 böcker som hette The History of Vaccination och där kan man ju se alltså att, att det här med att vaccinationer är problematiskt och, och eh, verkar skapa eh, sjukdom. Eh, det är ju inget nytt fenomen då utan eh, det har ju pågått ända sedan 1800-talet i alla fall då när man började med eh, vaccinationer då. Ja, precis. Ja, ja. Det, fin det finns ett bra exempel i Indien exempelvis att när Uh, när Bill Gates körde sitt polioprogram i Indien mellan 2000 till 2017 så kom det ut en rapport om, uh, om poliofall. Och, och i, i den rapporten så erkänner de att det var över 490 000 extra poliofall som var skapade direkt av vaccineringsprogrammet som de hade kört mellan 2000 till 2017. Det finns exempel i Afrika också där, där så kallade utbrott, det är ju inte utbrott utan det är ju alltså max massförgiftning alltså, via vaccin av folk. Så där, jag kommer inte ihåg vad det var för sjukdom det var nu man. Och vilket exakt vaccin det var. Men, men jag hörde det för, för ett tag sedan i alla fall. Att till och med WHO hade erkänt det. Så, så vaccin, mm. vaccin är ju som ett biovapen. Och det, det är det biovapen vi bör vara rädda för. Alltså vaccin. Inte något virus som har kommit ut från något labb och så vidare. Och jag tror det är viktigt också. Och, och jag tror det är många där ute som, som Lyssna på detta första gången tänker att ja men alltså, du säger att virus inte existerar men jag tror att alla inbildar sig på alla dessa laboratorier självklart de ser det finns det foton på dem och så vidare och till det så säger jag det att när jag menar att virus inte existerar vad jag säger är att idén av ett virus självaste idén är felaktig partikeln de tittar på den existerar ju självklart. Mm. Ja, men då de kan ju se den så självklart den existerar. Det är inte så att de inbildar sig själva. Men, men uppfattningen, själva idén av vad den partikeln gör. Den är felaktig. Och, och, och som att ge ett, ett, ett exempel på, på hur jag tänker. Det är ungefär som att eh, när vi upptäckte DNA för första gången. Så kort efter det så fann vi... Så fann forskare då att, att en del av DNA var skräp. Att vi hade skräp-DNA. Och de spe spenderade miljarder med pengar. Alltså miljarder med dollars på undersökning. Och, och, och de tittade och gjorde experiment och allting. Men efter en viss tid så, uh, ja, så kom de fram till att nej, men det, vi, vi har inget skräp-DNA. Utan det där skräp-DNA hade viktiga funktioner att... Att det är som on-off-funktioner som är styrda av miljön och det är det vi, som vi kallar för epigenetics, alltså epigenetik. Uh, så, och, så när jag säger att vi har inget skräp-DNA det betyder inte att vi inte har DNA. <här> mm. <här> precis, precis på samma sätt som att när jag säger att virus existerar inte, men det betyder inte att partikeln inte existerar, för det gör den ju. Partikeln existerar, men det är inget virus utan vad det är. Det är ett cellfragment från en döende cell. Mm. Ja, nej, men precis en, en, en sån här liknelse. Jag hörde kring det där. Det var, det var väl det att, att om ja, lite, lite komiskt då, eller lite raljerande. Mm. Om, om någon är övertygad om att jultomten finns och så säger man att nej men jultomten finns inte. Vadå? Vad menar du? Jag ser ju hans, han har ju lagt julklappar här under granen. Och så Säger du att de här julklapparna inte existerar? Det, det, är, det är lite samma grej va? För att då, då blir julklapparna blir beviset då på att, att jultomten finns. Men det är precis som du säger här Jon att de här partiklarna som man ser och som man eh, i, i laboratorier som virologer ser, de finns ju naturligtvis. Men, men, men det här som man säger då att de gör, själva idén om virus, att virus eh, replikerar sig och att de infekterar, det stämmer inte. Den, den, den själva idén om virus är felaktig. Är det rätt? Eh, Ja, det är rätt. För ja. och, och, och, om vi går tillbaka till den här felaktiga metoden de använder. Alltså när, när, de, tar, när de tar en, en sampel från en människa och så sätter de den i en cellkultur. Och så blandar de det med antibiotika och antisvampmediciner. Eh, eh, och, och sen letar de efter en cytopatisk effekt, det vill säga att cellen dör. Ja, men vad sa jag att virus var? Ja, att det var cellfragment från döende celler. Ja. Men, men om vi då tänker på antibiotika, bara antibiotika, ingenting annat. Antibiotika, vad betyder antibiotika? ja det betyder emot liv. Emot mm. liv, alltså det döda liv. Ja. Och om du då lägger antibiotika på en cell, vad tror du då händer? Den dör. Så om du bara tar antibiotika och lägger på den cell så dör den och, och, då, och då blir det en massa små partiklar och då tror de att ja, om du ser det, det, det skapas en massa virus det är ett virus där och det är det som är problematiken att, att när de tar alltså en från en människa, lägger in en cellkultur tillsammans med olika gifter och så vidare, så tar de aldrig det i, i, i bemärkning alltså de tar inte och gör en, en, en kontroll, alltså där de gör exakt samma procedur, fast de tar ta en sampel från en frisk människa och gör exakt samma sak och ser att vad, vad det som sker. För under mässling i rättegången med, med Dr. Lanka så, så utför de eh, det kontrollexperimentet. Och, och där fann de att, att när de tog en sampel från en frisk människa och gjorde precis samma procedur, ja men vad hände? Jo, det blev exakt samma resultat. Och, och det roliga är att i den ursprungliga studien från 1954 med John Franklin Anders så står det i den studien, det läste jag senast bara för någon timme sedan bara för att färska upp minnen så står det i den studien där om att, de, att det var det som var problematiken. För, de, för det hände även när, när, de, alltså när de gjorde kontrollexperimentet så skedde det samma sak. Mm. Så, så därför så kunde de inte konkret säga att det var på grund av virus att, att cellen dog. Mm. Så, ja. mm. Nej, det är... Du jag tänkte på det också John. Vi brukar ofta säga i den här podden att, att man ska inte ta oss på orden va. Man ska inte vare sig oss eller någon andra. Så ska man, för vi, vi sitter här och säger saker va. Men om man, om man vill ta reda på det här eh, mer om det här själv, Jon, Var tycker du är, är bästa stället att och, och börja på? Du finns ju på Facebook. Eh, och det, det är väl ett sätt. Men är det några fler källor som du tycker är bra? Jag har ju. Under de här månaderna till undersök saker. Så mm. har jag skapat en undersökningssammanfattning med uttalanden ja. från olika läkare och, och vetenskapsvärm, virologer och så vidare. Eh, och den finns ju på min steamet, steamet.com, eh, eh, snedstek, snabbela, John Blade. Där kan man hitta min research summary. Eh, ja. Och där har jag all källmaterial. Eh, och det var bra att, att, att du nämnde det att, in, att inte ta, ta våra ord för någonting. För det vill jag inte att folk ska göra. Folk ska inte ta mina ord för någonting. Jag vill att folk aktivt går och, och letar den informationen och ser, alltså ser för sig själva ja, hur, hur har det här gått till? Eh, vad är problemen och så vidare? Att, att de lär sig själva. För att när de lär sig själva så kan de börja argumentera själv och, och se alla problemen själv och förstå saker. Istället för, istället för att luta sig tillbaka på den här att ja, men han sa så eller hon sa så. För då går vi efter trosystem. Och trosystem är ja, vetenskapen har ingenting med trosystem att göra. Utan, du, utan det handlar om att bilda en uppfattning. Alltså eh, vad ska jag säga en, en förståelse. Inte tro. Så att. Så att eh, jag vill att folk tittar på den informationen. Och sen om de kommer till en annan uppfattning. Än vad jag har gjort. Så visst. Jag har inga problem med det. Men då har de åtminstone gått igenom materialet. Mm. Så att säga. Och, och det finns. Det finns månader av material där. Så att det är ingenting som bara går på en handvändning. Över en dag eller två. Och sen är färdigt. färdig. Mm. Så, så att. Eh, och det material jag skulle rekommendera att folk går igenom först och främst det är det materialet med Stefan Lanka. Det finns, eh, det finns en del artiklar där jag har skrivit eh, eller länkat till eh, där den tar upp eh, om mässlingviruset, den tar upp om eh, det som händer nu under corona eh, och den tar även upp om... Eh, om andra saker också. Om antikroppar exempelvis. Om missuppfattningen där. Och, uh, mm. så, så det är väl det jag rekommenderar. Yes. Steemit.com at John Blade då. Då ska vi se till att den länken kommer in i, i eh, vad heter det? Shownotes på det här programmet också. Och sen är det väl så också precis som du sa att om man, om man tittar på de här sakerna och, och inte håller med om någonting eller inte kommer fram till samma slutsats eh, som du, John. Då får man väl höra av sig till dig också då. Eh, och eh, jag tycker du har så fräck e-mailadress. John1blade.se. En sån skulle man ha. <laughs> ja, ja, precis. Jo, ja. Nej, nej, men jag är öppen för diskussioner och så vidare. Jag diskuterar och debatterar varje dag med folk så att jag har mm. inga problem med det. Nej. Så länge man kunde hå hålla en civil ton så att säga. Så att, ja. ja, precis. Och det har man ju märkt är ganska svårt för, för många i de här sammanhangen. Och, och vad är det man säger där, där de vettiga argumenten tar slut, tar personangreppen och förlöjligandet och förolämpningarna vid. Då. Och det, det har man ju tyvärr sett ganska mycket. Kring det här då. Men det är ju så det blir väldigt jobbigt för människor. För att det här är ju något väldigt eh, fundamentalt i vårt trosystem. Eller hur man ska uttrycka det, det här med virus då. Och eh, kan man då peka på att det faktiskt inte finns några belägg för att de existerar. Då, då blir det ju väldigt jobbigt då. Och jag tänkte på det också du nämnde här i början. De här att eh, vem var det Jim West eller James Mnynski hade skickat ut såna här förfrågningar till olika institutioner och myndigheter att de skulle presentera något bevis för det här SARS-CoV-2-viruset då. Och då formulerade han så att det skulle vara en, en korrekt isolering och, och, och han har alltså inte fått något svar. Äh, Eller, det, det, nej, han har inte fått något svar där man, där man säger att viruset finns i alla fall. Eller, Jag berätta. Ja. Äh, det var James McCamsky. Som James han, som, McCamsky. Tack. Ja, precis. Jim West, han är en, han är en undersökare. Så det var han som har skrivit boken om DDT och polio. Just. Men James McCamsky, han hade gjort en, en virusutmaning. Jag kan ju nämna det att jag samarbetar med en i Kanada som heter Christine Massey. Och tillsammans så har vi samlat ihop olika virusutmaningar som hon har gjort- till olika institutioner och eh, olika andra människor runt om i världen eh, som har gjort. Så att det, det är massor med människor som har gjort virusutmaningar i diverse länder. Eh, och Där hon då och, och jag eh, tillsammans med henne då, har hjälpt ihop, och samlar ihop de här. Eh, och de går och att hitta i min undersökningssammanfattning där på min sim Mm. Så det går, att läsa. det går att läsa alla virusutmaningar där och, och, och se, för, se för sig själv vad de säger. Så. Ja, Nej, och, det, och det här tycker jag blir väldigt intressant också. För då, då blir det ju så att då, alltså, slutsatsen av detta: då, Det blir ju att, att samtliga åtgärder och, och saker och ting man har gjort. I, i massa olika länder nu och, och, och det är munskydd och det är lockdowns och det är inköp av vacciner och så vidare de, de sakerna är ju helt illegitima då de vilar ju inte på någon, någon vetenskaplig grund eller något motiv då och det borde ju i sin tur innebära att och, och, och där kan man ju ta ledning också hur, du, hur det går för det här i, i en rättegång då eftersom sen Stefan Lankas eh, resonemang höll ju i en rättegång så att man borde väl egentligen kunna dra de här eh, institutionerna och regeringen som, som har genomfört de här sakerna inför rätta eller har, har, har du hört eller varit med i några av sådana diskussioner Jan? Jag vet av två advokater som mm. har, har gått ut och som är, är delaktig i olika åtal som sker i Tyskland och som sker i Kanada och i USA. Där de har lagt fram, alltså på Youtube där man kan höra dem prata. Eh, där de säger att nej, viruset har inte isolerats. Eh, så, så de är medvetna om det och de tar det i rätten eh, i olika åtal nu. Och jag förväntar mig att se någonting i mars. Tidigast i mars någon gång eh, på olika domslut, antingen i Tyskland eller i Kanada eller USA. Så att vi, vi får väl se hur det går. Men, men just det här att viruset inte existerar ger ju det att all testning, oavsett om det är antikropptester eller vad, snabbtester eller om det är... PCR tester. All, allt sånt det är totalt betydelselöst. Det, alltså det spelar ingen roll vilka nummer av cykler ett PCR används. För det, det, Om det är 25, eller 35 eller 45, det har ingen betydelse. Och, och det betyder även att all statistik faller ju. För all mm. statistik är baserad på testerna. Och det betyder ju att och, och, om statistiken faller, då faller ju alltid rättfärdigarna också för alla alla olika åtgärder så att säga. Och, och det gör ju att och det har, har större konsekvenser än så också. För att vi, vi får ju tänka ännu djupare än så. För det, för det går ju till hur man när man skapar en diagnos alltså när människor kommer in på sjukhuset och du skapar en diagnos, bara baserad baserat på tester tester som inte är vetenskapliga och mm. då, blir, då blir de felbehandlade och felbehandlingen kan ju leda till folks död. Alltså det har ju väldigt grava konsekvenser. Mm. Så att det, det är ju inte som bara den här ekonomiska frågan om nedstängning av länder och så vidare utan det har ju också hälsofrågan som när det gäller behandling av patienter som har direkta effekter som, som alltså handlar om liv och död. Bara som ett exempel i, i april förra året så kom det ut en rapport i New York exempelvis att 97,2 av folk över åldern 65 som sattes på en ventilator dog. Mm. Alltså 97,2 av de som sattes på en ventilator som var över 65 dog. De dog inte på grund av något virus utan de dog, dog på grund av behandlingen. Mm. Och behandlingen av att sätta dem på en ventilator varför Kom den behandlingen igång? Jo, för att de var så rädda för viruset. Så du ser att, att, att, att konsekvenserna av att plocka bort viruset från ekvationerna går mycket, mycket djupare än, än vad vi tänker. B bara för att de flesta av oss tänker bara på de här ekonomiska effekterna, typ att vi är en av företag och, och hela ekonomin. Men det är även direkt inom sjukvården också när det gäller behandlingar av, av folk som mm. i Sverige har vi ju exempelvis där med att ja men nu har vi börjat ge morfin till de som har andningssvårigheter mm. men det är ju som aktiv dödshjälp mm. och, och istället för att ge dem syrgas och så vidare för att vi är rädda för att ja men då kommer viruset att spridas så det ser vi felbehandlingar här i Sverige också för att vi är rädda för viruset och, och folk dör av det jag har ju hört vittnesmål från, från anhöriga och olika läkare som har talat emot detta. Som har farit till Danmark exempelvis för att de kan inte jobba kvar här i Sverige. Och, ja, alltså det, det, det är så många grejer som faller på det. Och Jag menar hela vaccinindustrin i sig själv faller ju. Och det snackar vi alltså tusentals miljarder. Mm. Alltså hela Big Pharma. Mm. Hela byggfarmar faller ju. Så mm. att, ja, alltså det, det är så stort så att det, det är svå, nästan svårt att greppa. Mm. Nej, precis. Jag, jag tänkte på det, Jan, också. En, en sak som vi har pratat en del om på den här podden då, det är ju det här att... För vi har ju en... Vad ska man kalla för en... en, en och det är väl en en ganska konspiratorisk världsbild fast jag är egentligen inte så förtjust i det ordet då, va? Men, men alltså det, det, det är ju eh, väldigt stora eh, lögner och problem det här va? och någonting som, som man gör då som vi har noterat i samband med det här det är ju liksom de här teknikerna att Kontrollera sitt motstånd och att syssla med desinformation. Och desinformation, då, det är ju det att man tar, kan man säga, att man tar, eller man tar samma sida som sin opponent, men så säger man någonting som egentligen är fel och försöker överrösta det här verkliga motståndet på det sättet. Då. Och en, en sak som jag har noterat i det här, det är ju det att, att precis som du tar upp, då, så har man ju. Man har dratt igång såna här en sån här rättegång då. Eh, nu försöker jag satt försöker söka lite på den här, men, men det var ju någonting som skulle falla under eh, romfördraget då. Men det jag har konstaterat att man har gjort då i den här rättegången, för man har ju så att så här gjort den till en så kallad eh, skenrättegång eller kangaroo court. För att man har då genomfört en, en rättegång, och sen så har man dömt ut långa fängelsestraff till olika statschefer. Jag tror att Stefan Löfven han har fått 20 år för det här den här rättegången då va? Och sen så har man också passat på att döma Elon Musk till eh, 20 års fängelse för att han har, eh, att han har skickat ut 5G-satelliter i rymden och så här då va? Och det som händer då det är ju det att och det är var ju någon annan podd som, som, som du hade lyssnat på var Martin, som de, de gör ju sig väldigt lustiga över det här då. Eh, att, eh, jo, och, ja, och det är ju precis det som är tanken, för att man vill ju då eh, förlöjliga och eh, eh, vad heter det? Ja, Diskrediterar det här som, så, att, så att folk ska röra ihop det va? Att man ska inte man ska liksom inte kunna se den här frågan att, att det faktiskt är så att, att virus aldrig har kunnat påvisas vetenskapligt, och, och sen så, så ska det då, då kanske det blir eh, svårt att processa kring det här. För att det blir det nog ändå för att. Jag tror att de här problemen och korruptionen som vi har i vår värld De är väldigt stora och jag tror att rättsväsendet är ganska inblandat i detta också Jag vet inte, har du några tankar och reflektioner kring det där John? Till exempel det här med, med desinformation och halvsanningar och sånt Är det någonting som du har stött på eller, eller funderat någon, någonting kring? Ja, det har jag ju sett en, en hel del av nu. Alltså det, jag ser ju många som pushar det här med att det är till biovapen. Att det kommer kommit från Boan eller att det kommer kommit från USA. Att det är släppt på världen och så vidare. Och, och det ser jag mer som ett politiskt spel. Alltså på det, på det stora schackbordet så att säga. För att skapa poäng och försöka få, få med människor på ett visst sätt och så vidare. Så det har ju ingen bas i, i, i någonting. Uh, jag ser uh, det du nämnde om den här med uh, ja, men som Mikael jag har varit uh, delaktig i den här tjej, uh, mm. sh och rättegången, så att säga. Jag menar, du kan ju skapa, du kan ju skapa en domstol med olika domare och så vidare. Och, och jag säger ingenting om legitimiteten när det gäller de här domarna. De är säkert legitima och allting. Jag har ingen tvivel på det, men. Problemet är ju genomförandet av en dom. Det är där problemet sitter. Så att du, kan, du kan ju skapa olika fristående domstolar och så vidare världen över. Men det fyller ingen, ju ingen direkt funktion om, de inte, om inte domarna kan genomföras. Så det är som falskt hopp som ges till folk när de säger ja, men Stefan Levénan är dömd till 20 år. Ja sittan han och häktar den? Nej, det gör han inte. Varför gör han inte det? Nej, det är för att det går inte att genomföra. Så det är, som, det är mycket sådana här falskhet, falskt hopp som ges till människor. Och sen är det falska bovar som ges till människor också. Så att det, det är väldigt svårt att navigera. Jag vet att jag själv åkte på den missen där. Ja, men okej, nu, nu är det många som har blivit dömda här. Men, men sen är jag som... Jag blev till av en som är lite mer insatt när det gäller lagen. För talat så är jag inte så insatt just det. Eh, sa just det att nej, men alltså, det, det viktiga är ju inte domen. utan det är att om domen kan genomföras. Eh, det är viktigt att ha det i åsenet. Mm. Nej, precis och det. Och, och alltså det är ju <hör> samma sak här att när jag började uppmärksam på sådana här saker så, så gick man på en hel del nitar och, och föll för eh, desinformation i början och det är, det är ju liksom en, en, en resa eh, som man får göra då men, men, men det som eh, eh, är bra då är ju det är att ju mer sådana här nitar och misstag och fler gånger man har blivit lurad då i alla fall och kunnat inse att man har blivit det desto lättare blir det att, att sen se genom saker för att, att tillvägagångssättet det brukar ju vara att först så säger man ju någonting som är sant då som stämmer väldigt bra för att, att, att bygga upp ett, ett, ett förtroende hos den som lyssnar och sen så på slutet så kommer det här som nog inte är riktigt rätt då att man försöker alltid plantera de här lögnerna eller desinformationen med hjälp av en sanning i början då. det är ju någon, som någon uttrycker att att dess information måste vara 90 sann då för att vara effektiv. Uh, och, uh, men, men det är ju ett, ett uh, uh, 20 rackarspel och spegelspel. Det här. Liksom, och man håller hela tiden på att som du säger, sprider du. Det, det är falskt hopp och det är, det är uh, påhittade historier om, om virus som är tillverkade i. Uh, Kinesiska labb och så vidare. Då. Så att, och, och det senaste nu också som jag ställer mig väldigt skeptisk till. Det är ju allt det här pratet om att det här, eh, det här coronavaccinet, då att det skulle vara någon slags eh, eh, RNA, då som, som programmerar om vårt DNA. Eh, och det, det tycker jag låter eh, Ja, jag vet inte. Jag är inte insatt i det. Men, men jag, jag tycker att det man kan konstatera i alla fall är ju att det förefaller vara ett riktigt rävgift, det här vaccinet. För nu har vi haft upp emot 40 dödsfall som har skett i samband med vaccination. Då. Men, men Läkemedelsverket har ju gått ut och betryggande konstaterat att även om dödsfallen har skett, i samband med vaccination så beror det inte på eh, vaccinationerna. Eh, så att nu vet vi det då. <laughs> ja, jag skulle väl inte ta det så, så trovärdigt faktiskt. Eh, och, och när det gäller just eh, i Sverige. När det gäller eh, dödsfall av vaccin och folk som får illa och så vidare. Så finns två saker som jag vill tillägga där. Och. Ett Är att vi har inget system där de rapporterar, alltså där, där läkare rapporterar till. Vi har inget sådant system. Uh, som i USA så, så finns det ett sådant system och det, det kallas för Vaccine Adverse Event Reporting System eller kort VAERS. VERS är ett system då som var upprättat för en massa år sedan, och här ska vi också. Uh, förstå problematiken att 2011 så gjorde Harvard en studie på det systemet, VERS, där de fann att mindre än 1% av den verkliga siffran var rapporterad till VERS. och, och, och, och då, då får vi ha i åtanke att här i Sverige så har vi inte ens ett sådant system, så underrapporteringen i Sverige är ju ännu värre än vad den är i USA så om vi säger då att 50 har dött i Sverige. ja, Men vad är den egentliga siffran? Mm. Jag menar, om, den är, om det är mindre än 1% av den verkliga siffran i, i USA. Ja men om, om vi tar och leker med exakt samma siffra i Sverige. Så vad blir de där 55? Ja om vi lägger till två nollor. Hur, hur många är vi uppe i då? Nu säger jag ju inte att, att det är 5 000 som har dött i Sverige. Det är inte det jag säger. Men vad jag säger är att, att det är extremt underrapporterat i Sverige. Den, mm. verk, den verkliga siffran kommer vi aldrig få veta. För det finns inget system som, som vi kan gå och se hur många det är som är. Utan, <laughs> vad, vad har vi? Läkemedelsverket att lita på. Jag menar, de är de minst trovärdiga aktörerna i detta. De har ju allting att förlora genom att säga sanningen. Så, mm. så ja. Det, det är någonting att ha i åtanke att vi har inget system där vi kan rapportera vaccinskaden. Så den riktiga siffran den kommer, aldrig att, den mm. kommer aldrig att få vetas. Alltså. Jag hittade en, en, en artikel här i någon tidning som heter Epoch Times. Och, och då står det så här, 45 dödsfall, ingen koppling till vaccinet. Fram till 29 januari då hade Läkemedelsverket fått in rapporter om 45 dödsfall då, Men det var väl spontanrapporterade då eftersom de inte har något eh, organiserat kring det här då. Eh, in rapporter om 45 dödsfall i samband med vaccination mot covid-19. Både i Sverige och på EU-nivå bedöms det inte finnas någon koppling till vaccinerna. Dödsfallen anses följa förväntad dödlighet för den vaccinerade åldersgruppen. Uh, ja, och det, det är väl ingen uh, större jag, jag, jag kan inte se ja, det, det, det, den förklarande. det är äldre då med bakomliggande sjukdomar så att därför så uh, anser man då förmodar jag att man inte kan tänka sig någon koppling till uh, vaccinet där och det är, det är ju intressant också att se på de här väldigt skilda måttstockarna då för att jag vet inte hur många gånger man får höra när man slår på tvn. Hur många är det som har dött med covid-19? <laughs> det är ju den rapporteringen man har då. Va? att Nu är det så, så många som har dött med eh, covid-19. Men eh, sen har det visat sig så att det är ju en, en mycket mindre andel av dem som man ansett sig... Som man, som man har bedömt att de faktiskt har dött av covid-19. Vad det nu skulle vara då. Eftersom man aldrig har kunnat konstatera det här eh, SARS-CoV-2-viruset. Eller något annat virus då. Men hur som helst. Eh, vi ser ju väldigt eh, skilda sätt att tänka på här. Kan man väl säga i alla fall då. För att, att även om, om eh, en... en Person dör då i nära anslutning till en eh, covid-19-vaccination. Då så ser man inte någon anledning och misstänka att det var vaccinet då som var orsaken till det här. Ja, men eh, ska du gå och vaccinera dig, Jonda? Eh, absolut inte. <laughs> eh, det, fin det finns inte en chans på denna jord. Alltså. Och, och jag skulle också tillägga att att det är inget vaccin. Alltså det, det, det är fel att kalla det ett vaccin. Både lagligt och vetenskapligt. Utan det, det, är, det är en biologisk agent. Eller vad man ska säga. Genmodifiering. ett försök till genmodifiering i alla fall. Det är vad det är. Alltså produkten. Det är inte ett vaccin. För det, eh, syftet med ett vaccin är att stoppa, eh, stoppa smitt stoppa spridningen att du inte blir sjuk av, av det påstådda viruset så att säga mm. men funktionen bak i det här har aldrig varit att stoppa någonting Jag menar tillverkarna som Moderna och Pfizer exempelvis har erkänt att det har ingenting med att stoppa någonting utan det har med att reducera symptom så, så det, det, det är inget vaccin och jag tror det är viktigt att, att förstå det att det är inget vaccin och sen är det ju inte så att, att det här att, okay, det, det är färdigt lanserat det har gått igenom alla olika trials och så vidare, nej alltså folk und, alltså, undergår ju ett experiment just nu och, och det är ju klart år 2023 läste jag här för någon dag sedan att 2023 så är, är fas 3 av det här Uh, vad ska man säga, experimentet klart. Så att alla människor som väljer att ta det här så kallade experimentella vaccinet alltså det är ju ett experiment de deltar i. Men, och vi vet ju inte de långsidiga konsekvenserna av det heller. Alltså vi, vi har ju sett att folk får illa och dör. Att de blir skadade och så vidare. Men vi ser inte de långsidiga effekterna heller av det. Exempelvis som cancer som kan ta 10, 20, 30 år att utveckla. Uh, och sen vill jag också uh, ta in exempelvis som GMO-mat in, in i det här. Bara för att ge en liten liknelse. Alltså på vars vi är på väg och vad konsekvenserna kan bli. För om man kollar på GMO-studier på maten alltså där de har gjort uh, gett gmo mat till MES så har de utvecklat cancer. Det är inte bara cancer de har utvecklat. För att de har sett att efter tredje eller fjärde generationen så har de blivit sterila. Men om vi tar det på människor exempelvis, tre, fyra generationer. Hur många år sitter vi och snacka om då? Men Det är till typ 50 år bort eller någonting, minst. Och om då mänskligheten nu säger jag ju inte att människor kommer att bli sterila. Det är inte det jag säger. Det jag säger är att risken till att de kan bli sterila finns där. Och vi vet ingenting av det. Och vi kan inte se det från kanske om ja, tre, fyra generationer är bort. Och då är det för sent. Så det som är viktigt att ha det i åtanke. Och du nämnde lite grann om det där att du var lite tveksam om det här med att om det kan modifiera DNA och så vidare. Och, och där finns det en dogma i, inom genetiken om att, att eh, DNA eh, skapar att det går som en väg allting. Så att DNA är själva blueprinten. Det var det, var, eh, ja, det är själva blueprinten som sen skapar RNA som håller instruktionerna för att skapa det så kallade proteinet. Och det går bara den vägen från DNA till RNA till protein. Men med epigenetiken som har kommit fram så, så ser vi att det går åt båda hållen. Uh, och hela idén bak i RNA-virus bygger, uh, bygger på en enzym som heter transcriptase. Där RNA kan skriva tillbaka till DNA. Och eh, om, jag, om jag ser på eh, Stefan Lanka igen då, och, och hans forskning på saker och ting så han har ju funnit det att den här transcriptase, att RNA kan skriva tillbaka till DNA. Det är som en, en, en lagningsmekanism som finns i, i, i allt liv, inte bara hos människor, man i i djur och i växter och så vidare. Uh, så om de då introducerar Ett syntetiskt RNA i vår kropp Så finns det Möjligheten att det kan skrivas in I vårt DNA och bli en del av DNA Risken finns där mm. så, så, så Därför så är det Alltså När, när vi pratar om, om uh, Konsekvenserna av Genmodifiering i maten Ja så ska vi ha i åtanke att det är samma konsekvenser som kan bli hos oss människor nu. Och det, är mass det är tusentals människor nu som har genmodifierat sig. Och hur vad de konsekvenserna kommer att vara i långa lopp det har vi ingen aning om. Mm. Så, så jag, tycker det är helt, jag, jag tycker det är helt otroligt att år 2021 så sitter vi och talar om, om organiska och icke-organiska människor. Det är helt otroligt. Ja, nej, det, det och, Men jag, jag tänkte också på det här du var inne på förut: eh, det här med att, att det här vaccinet faktiskt inte är ett vaccin. Men eh, ja, med, med det som har eh, kommit till min kännedom då det här senaste tiden då, det här med att virus faktiskt inte existerar. Och, eh, jag menar, då, då blir det, väl, jag menar, det blir lite konstigt med begreppen här: för att man kan väl inte egentligen hävda att något vaccin eh, är ett vaccin alltså i ordets rätta bemärkelse det man tänker när man hör ordet vaccin då det är ju att, att det är någonting som ska eh, förebygga sjukdom då eller i alla fall mildra en sådan genom att eh, förber förbereda det här immunförsvaret då som man heller inte har eh, egentligen kunnat påvisa eller Belägga den antagna funktionen, eftersom du säger att det man antar är antikroppar, då är i själva verket eh, reparationsmaterial för att försöka rädda en, en förgiftad, sönderfallande cell. då. Så att jag menar egentligen allting faller väl ihop här, eh, kan man säga, och eh, och. och jag menar en så, sån här sak också. Jag menar jag, jag har ju följt det här med vacciner nu och eh, tittar på eh, den. Alltså det finns en väldigt bra hemsida som eh, en, en eh, kvinna som heter Linda Karlström som vi har haft ett par gånger här på podden. Som heter vaccin.mi där hon har sammanställt väldigt mycket eh, eh, forskning kring eh, Vaccinernas negativa effekter, då. Eller, och, och man kan ju konstatera det: att vi har ju en, en oerhörd ökning av saker som eh, autism och allergier och så vidare. Då. Men man eh, vill ju inte på något sätt eh, koppla detta till eh, vacciner, då. Men eh, jag skulle väl mycket väl kunna tänka mig att det är så, eftersom. Ja den här och det var ju som du var inne på förut också då för att ett vaccin ska så att säga ge den effekt då som man tycker är bra så måste det vara giftigt för att, att kunna skapa den här effekten då som man kallar för immunsvar så att oavsett om, om, om, om, det, om det är någon sån här eh, baklänges eh, DNA eller RNA då som kan i själva verket förändra vårt eget DNA så att jag menar det man, det man behöver veta nu, eller i alla fall det man behöver sätta sig in i eller ta reda på sig själv och, det, ta reda på själv och det tycker jag man ska göra då, för det, det här är ju ganska eh, ja, det är ju ganska avgörande val att, att, att välja att vaccinera sig eller ej då eh, det är väl man får ju sätta sig in i det här eh, tycker jag och eh, din din sammanställning där på Uh, stymigt är ju, är ju ett sätt att göra det. Men jag tänkte på det för det är lite intressant det här och jag, jag har inte satt mig in i det så mycket det är bara det att jag vet att uh, man får uh, ifrågasätta uh, mer. Uh, eller man kan egentligen inte ta någonting för uh, sant som man inte har satt sig in i. Men det här med, och det var ju intressant det här att Stefan Lanka hade tittat på det här för att, jag vet inte om du känner till det John, att, och jag kommer inte ihåg riktigt vad jag läste, men att det var någon studie, jag vet inte om det var på 1800-talet, eller det var något experiment där man tog blod från en svart kanin och sprutade in i en vit kanin. Och så småningom lyckades man få den här kaninen grå. Var du hört talas om det? Uh, nej, faktiskt inte. Nej? Ja, jag får kolla <laughs> Men... Uh... Och det är ju någonting som egentligen går väldigt mycket emot då. Hur vi tänker kring hur saker och ting fungerar då. Men det, det, det är väl så som du säger kanske att... att och jag får titta mer på det här. Och, och, men v, vad hittar man det när, när Stefan Lanka pratar om de här sakerna? Med transcript, transcription och sånt. Att, att DNA kan gå bakvägen eller hur man ska uttrycka det. Äh. Den har jag inte länkat någonstans utan det, det är väl en länk som jag kan skicka uh, till folk ifall de frågar efter. Men det finns en intervju uh, Ska se vad den heter Är den på engelska? För jag kan ju tyvärr inte tyska då. Han är ju tysk, Stefan Lanker så det är uh, del. Ja. Den är på engelska och, och Den det, är på engelska? Ja. ja, och den finns på virusmyth.com Och det är en intervju, en, en intervju på Uh, från 98 uh -huh. med, Stef med, med Stefan Lanka och, uh, uh, och han, han säger exempelvis uh, Sahara uh, att att uh, I was wondering what viruses are for in evolution because they didn't seem to have any function other than to be very dangerous and killing other cells. So I went into evolutionary biology and found that the first genetic molecule of life was RNA. And only later in evolution did DNA come into existence. Every mm. one of our genomes and that of higher plants and animals is the product of so-called reverse transcription, RNA transcribed into DNA. Mm. Och sen går, sen går han mera... Eh, han förklarar lite mer om det. Så att mm. när han studerade alltså, evolutionary biology så fann han där att, att, att just att RNA... Att det blir transcribed då, tillbaka till DNA. Så att det, det kan gå den vägen och inte bara från DNA till RNA. Ja. Uh, yeah. eh, och, och jag menar, du, du kan... Eh, Uh, om folk vill kolla upp lite mer om det här, så skulle jag väl rekommendera att folk håller uh, Bruce Lipton och hans jobb uh, när det gäller uh, hans forskning när det gäller epigenetiken. Mm. För, för där pratar ni hur, hur mycket som helst om hur miljön styr saker och ting. Uh, och det börjar komma ut med studier då, som visar det att. att uh, det finns inga genetiska sjukdomar. Eh, utan att, att alltså, Generna är ju som en mall så att säga. Och, men hur du läser den mallen eh, är beroende på miljön. Så För att ge ett exempel. Då, en med så kallade svaga gener eh, behöver inte utveckla en sjukdom om den lever på rätt sätt. Samtidigt kan en med så kallade starka gener utveckla en sjukdom på grund av att den lever ett ohälsosamt liv. Så det är inte generna som styr utan det är miljön som styr. Och det är miljön som ändrar hur DNA läs läses av. Och det skapar även förändringar i DNA. Mm. Ja, det är intressant. Uh, och det är väl också en sån här grej som, som går väldigt mycket emot vårt nutida sjukdoms eller medicinska paradigm De ska uttrycka det för att man, jag, jag tycker man lägger hela tiden fram den här bilden att ja, det finns inte så mycket du kan göra för att, uh, att undvika några allvarliga sjukdomar. Liksom. Du, ja, du kan äta hyfsat bra och röra lite på det så där. Men det mesta är genetiskt då. Det ligger i dina gener och skulle du bli sjuk då är ju den hjälpen som finns då så är det ju våra eh, preparat eh, och behandlingar då. Mm. Jag tänkte ha jag en fråga här när jag har, en jag har och lyssnat en stund. Ja. Uh, mm. uh, yeah. Ja. Och det där, När jag gick i gymnasiet så kommer jag ihåg att man höll på att uh, kart kartlägga DNA man höll på att uh, få till de sista pusselbitarna att pusslet inte var klart så det blev klart någon gång runt 2000 antar jag. Men uh, har ni tittat på den forskningen kring DNA och vad det är för någonting och ifall den är legitim för att vi hänvisar väldigt mycket till, till DNA i det ni har sagt nu? Jag har sett eh, Stefan Lanka ta upp i en av hans artiklar. Eh, jag tror den, den är länken i min undersökningssammanfattning också. Så, så, så nämner han bara lite kort just om eh, vårt DNA där han säger någonting chockerande för mig. Där han säger att hälften av vårt DNA har uppfunnits. Så att 50% av, av vårt så kallade DNA är någonting som de har uppfunnit. Mm. <laughs> som, så, som inte är eh, länkat till någonting verkligt så att säga. Eh, och för att förstå det bättre så tror jag att man kan ta exempel det här med virus. N när de skapar en eh, så kallad genom av ett virus som är. Alltså Ett virus ska ju ha runt 30 000 eh, par. Eh, och, för, för, och när de så kallar isolerar ett virus, vilket de inte gör, så, så ska de ju ta och, och ta ut själva gen, gensekvensen, alltså det genom från, från viruset. Men vad de gör är att de tar små. Små sådana här äh, genetiska fragment. Och så klistrar de ihop dem äh, i datorer. För att bygga upp den här äh, 30 000 pariga äh, strängen. Och när de tar de olika fragmenten så antar de att de här fra fragmenten. RNA eller DNA fragmenten. Att, att det kommer från viruset. Men, men det är ett antagande. Det, det är inte någonting som är kopplat till någonting verkligt. Så när de har byggt ihop det i datorerna. Så, så slutar det med att det finns en massa hål i den här strängen. Och vad de gör då. Det är att datorerna fyller i de hålen med olika gensekvenser. För att göra en komplett. Och det kallar de för, för alignment. Så det är hur de skapar en, en genomisk sekvens av ett virus och, och den genomiska sekvensen existerar inte någonstans i verkligheten, utan den är påhittad, den finns bara på datorerna och på papper, men den finns inte i verkligheten som hel de, de sekvenserna som har använts för att bygga upp den ja, de finns, men i sin helhet så finns de inte och jag tror, det här är bara, det här är bara en teori, så ta det inte det här som fakta att Jag tror att det, att det kan vara på ungefär samma sätt som de har gjort med, med människans DNA. Ja, nej, det, det låter ju igen då som ett, ett, en ganska dålig eh, eh, slutledningsförmåga som man uttrycker. Det väl, man kan väl man, nästan säga att det är som att <hör> räkna ut hur stor julsäck jultomten har genom att räkna hur många klappar det finns under granen. Vad <hör> Jag tyckte att Tom Cowen gav en g ganska bra liknelse på det här när det gäller eh, när de skapar gensekvenser. Alltså eh, genoms, hela genoms för, för sa att ja, men, Om du tar en massa legoklossar, mm. eh, vi säger att du har tio människor och så ger du dem en, en grupp med legoklossar till alla tio människor. Och så säger du till de människorna att jag vill att ni bygger ett slott från 1200-talet. Okej, okay, den första frågan som alla ställer sig är, ja, alltså, hur ser det ut? Nej, men alltså, ni ska bygga ett slott från 1200-talet. Okej, okay. så alla de tio människorna bygger ett slott med de legoklossarna de har. Och vad det slutar med, det är att du har tio stycken olika varianter av slott. De ser olika ut. Och där har du exempelvis på, de, när, när de snackar om att ja, med viruset har muterat, Nej det har inte muterats Utan det är att de har byggt mm. De har gjort samma procedur Igen Men då har de kommit till en, en lite annan Variant av det så att säga Och det är precis som Tio människor sitter och bygger slott Med legoklossar Men de har ingen bild på hur den egentligen Ser ut Ja just det. Så där har du förklaringen till, till att Ja men nu är det Senast jag hörde så var det jag vet inte om det var hundratusentals olika varianter av det så kallade SARS-CoV-2. Ja men det är klart om du sätter in i en dator som sen ska bygga ihop olika fragment och sen plugga igen hålen med, med hjälp av olika algoritmer så det är klart att du kommer till olika resultat varenda gång. Och du kan ju köra den där i evighet. Men, men det är ingenting som är rotat i verkligheten någonstans. så mm. det, det är som självbedrägeri de, de håller på med. Och det är det han säger. Alltså de de bedrar ju sig själva, de ser inte vad de håller på med alltså Nej. Ja. ja jag tänkte på en annan sak också för att ja, men det finns ju mycket uh, nu, nutida forskning kring det här då med, med uh, att man det här med att virus faktiskt inte existerar och Stefan Lanka han är ju uh, den mest den som har, har, har drivit det här mest och, och och skrivit mest om det och så vidare. Då. Men det är också så att det finns ett ganska, eh, en ganska djupt spår eller röd tråd i historien. Och, och vad gäller det så, så vill jag nog också faktiskt hänvisa till Stefan Lankan. Han har gjort en, en eh, fantastisk Youtube. Eller jag ska inte säga Youtube för den är väldigt svår att hitta på Youtube den här videon numera. Den är nog lättare att hitta på Bitchute eller eller någon annanstans. Men den heter i alla fall Pandemic Theater. Och det är en video där Stefan Lanke pratar tyska. Men den finns med engelska undertexter. Har du, har du tittat på den, John? Jag antar att du har det, eller? Ja, då. ja den har mm. jag tittat på. Där, där tar ni upp hur det går tillbaka flera tusen år om den här... Idén av ett virus och så vidare. Hur den är rotad i, i mer religiös tro. att Det är så den egentligen kom in. Uh, ja hur, hur, hur själva idén kom in. Mm. För att styra och kontrollera människor. Att... Ja precis, han sätter det i ett historiskt sammanhang. Och hur det här med, med sjukdom och smittsamma sjukdomar har använts då, i, i, i krigsföring. Och ett sätt för... för uh masskontroll då va social kontroll eh, och sen så är, är en annan sak som är intressant att titta på för att det är väl eh, den som har skapat det virusspöke eh, vi lever med idag då eller det kontagionsspöke och det var ju en herre som hette Louis Pasteur då och jag kom ganska nyligen över en väldigt intressant bok som heter The Private Science of Louis Pasteur och det är alltså en bok där nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem som har skrivit den men han har i alla fall kommit över Louis Pasteurs privata forskningsdagböcker. Och då har han väldigt noggrant redogjort för hur han helt enkelt fuskade med sina olika försök och demonstrationer för att uppnå önskat resultat så att han, han kunde sälja. Sina vacciner. För det var väl han som började med detta i större skala då. Han, han började ju mycket med att vaccinera djur då, och, och, och Rabies var ju en till exempel en sjukdom som ja, man får nog säga att han hittade på eh, Louis Pasteur då. Men det, det, det som är så, eh, ja vad ska man säga, skrämmande och. och, och paradoxalt också när man när man, för jag hittar lite recension av den här boken och då, då säger man ungefär så här att ja det var väl bra att pastör fuskade lite <går> i början så här för att, för att han var ju en sån fantastisk eh, han har gjort så mycket eh, för eh, den medicinska vetenskapen då, så att det var väl bra att han liksom snäddade lite hörn här i början och så det det finns liksom inte tillstyr med sig till, man väntar lite vad, vad är det här? Och det, det finns ju en annan sån in, intressant bok eh, som eh, heter eh, pastör or Bechamp, Eller Bouchamp och Pasteur. Jag kommer inte ihåg vilket. Men det är, det är en bok från tidigt 1900-tal också. Den, och den beskriver ju också en, eh, en stackars forskare eller vetenskapsman som nu tyvärr är väldigt bortglömd då som hette eh uh, uh, uh, då och som var samtida med Louis Pasteur och han hade nog betydligt han hade mer, han var mer än riktig vetenskapsman så att han hade nog lite bättre idéer om, om uh, hur det här med uh, och, det, och man pratar ju om det, det är insatt i insatser också det finns ju den här alltså det är ju terräng uh, teorin då kontra kontagion teorin och på den tiden så då hade man väl liksom inte kommit på det här med virus. Då, utan då pratade man mycket om bakterier. Och då är det ju igen det här liksom, eh, tanken kring orsak och verkan. Och Bechamp, han stod för den idén att för att det ska uppstå bakterier. Så måste det finnas något problem i terrängen. Det vill säga att bakterierna är snarare någonting som hjälper kroppen. Och, och, och hålla den ren och, och, och käka upp dödvävnad och sådär. Att, att bakterierna är en konsekvens och inte en orsak då. Men, men Pasteur han stod för den eh, idén och, och, och det paradigmet som vi har idag då att de här bakterierna de är farliga och de infekterar. Så att när man, när man hittar bakterier då är det bakterierna som är orsaken till sjukdomen då. Så att det där har man väl fått om bakfoten. Men, men det kan man ju inte eh, rätta till idag då för att, att eh, antibiotika, då precis som du sa eh, John, som betyder döda liv. Då, det, det är ju någonting som man använder väldigt mycket eh, inom medicinen idag då för att kunna ta död på de här eh, farliga bakterierna då. Men jag vet inte har du funderat på det? Jag bara tänker på det, Jon. Alltså det här ja, de här olika medicinerna och terapierna som vi har då. Finns det någonting som egentligen är bra som funkar som som du skulle utsätta dig för eller på så här. Nej, jag skulle inte ta in en enda medicin, inte ens antibiotika överhuvudtaget. jag jag har ju som sagt innan det här skedde så har jag ju Uh, läst mycket näringslärare. Uh, jag har läst näringslära i fyra-fem år där jag bara undersökt det. Så jag har gått väldigt djupt i det och, och, och brett så att säga. Och, och, när, och vad jag har funnit med det det är att bara kostan alltså det räcker med kostan och en bra le, lenat sätt för att fixa till i stort sett allting. Så, så jag skulle jag skulle ju säga att det det, det håller vi måste gå allihopa att, att fixa till vårt levnadssätt och leva bättre. Leva på ett hälsosammare sätt. Och, och inte leva efter den här idén att ja, men vi kan göra vad som helst. Och, och sen, ifall det händer någonting, ja, men du är det lugnt, vi, vi tar ett piller så är det fixat. För det, det, alltså, vår kropp fungerar inte så. <laughs> Uh, och precis som du säger det här med bakterier också att, att uh, bakterier, det finns inga onda eller goda bakterier det finns bara bakterier och bakteriernas funktion är ju att bryta ner död vävnad uh, och så vidare så det, det, det orsakar ju inga problem så uh, och det är väl lite så att bakterien har blivit uh, anklagade på samma sätt som att Brandmännen blir anklagade för att orsaka bränder. Men det är inte de som orsakar bränderna utan de är där för att släcka branden. Precis som bakterierna är där för att, för att bryta ner olika gifter och där och så vidare uh, från kroppen. Då. Och vi säger mm. ju i, i naturen alltså, så allting fy, fyller ju en funktion för livet. Det, det är inte så att naturen attackerar sig själva hela vår idé om det här med immunsystemet typ antikroppar och vi har eh, alltså vi har exempelvis kemoterapi. Vilka kommer egentligen från senapsgas alltså, vi, vi har ett sånt här ett sånt krigsliknande sinne i, i vårt sätt att hantera medicin att vi måste attackera allt vi ska ha vaccin och olika gifter alltså som inkluderar olika gifter och All medicin är ju kemisk. Så det är ju som kemisk krigsföring på våra kroppar som vi håller på med. Och alla hygienartiklar och allting är ju alltså kemikalier. Eh, och sen sitter vi och undrar varför, varför det är så dålig natur och varför vi har så många sjuka och så vidare. Det är för att vi, vi är så frånkopplade från naturen vi kan komma. Så ja, det, vi måste... Mm. Vi måste som börja gå åt rätt håll och, och första steget jag skulle säga till folk det är att se över kostnaderna och så. Se, se över kosten och lev, stilen, Alltså minska stressen och motionera mer och äta en vettig kost. Alltså det, det, fixar, det fixar det mesta. Mm. Och även, även eh, så kallade sjukdomar vilket... Eh, jag ser lite annorlunda på idag, alltså som cancer och så vidare. Det, det är mer ett symptom, det är inte en sjukdom. Precis som hjärtsjukdomar är mer ett symptom, och diabetes är symptom att, att vi lever på ett felaktigt sätt. Så om vi fixar till hur vi lever så försvinner symptomen, och sjukdomen är egentligen ett felaktigt lenasätt. Det är det som är sjukdomen, inte hjärtsjukdomen vad vi kallar hjärtsjukdom eller diabetes och så vidare. Och jag skulle mm. till och med vilja gå en, ännu djupare och säga så här, att vi inte ens har ett immunförsvar. För om du, om du tar bort tanken att, att, att, vi, att det inte finns någon virus som attackerar oss och du tar bort tanken att det finns ingen dålig bakterie. Ja, vad va är vi då immuna emot? Det finns ingenting att vara immuna emot. Och i, i, immun, alltså om vi tänker i lagspråk, mun, om, om det får immunitet för någonting, då är det ju fri från straff. Och det, mm. finns, det finns ju de som har diplomatisk immunitet, vilket gör att de kan ju i sett, de kan gå emot lagen och det händer ändå ingenting. Men mm. om, vi, om vi tar samma princip och lägger det på människokroppen, ja men okej, okay. men om du inte har alkohol exempelvis, kan du dricka hur mycket alkohol som helst utan att dö? Nej, det kan du inte. Kan du dricka hur mycket vatten som helst utan att dö? Nej, det kan du inte. Kan du inte ha råttgift utan att dö? Nej, det kan du inte. Kan du inte gifter i små doser? Kan, exempelvis som alkohol är ett gift. Kan du inte alkohol i små doser? Ja, det kan du. I, I början när vi tar alkohol exempelvis så tål vi väldigt lite. Men med tiden så tål vi mer så vad vi har i kroppen är mer ett toleranssystem eller hälsosystem alltså där vi kan bygga upp toleransen för olika saker och ting men vi är aldrig immuna mm. så, så i den bemärkelsen och det perspektivet så har vi som inget immunförsvar utan vi har mer ett hälsosystem och tolerans och att det kan tolerera i yngre ålder kan den tolerera mera gifter än när vi är äldre Mm. Så, så det är väl mitt perspektiv Och jag vet att det är säkert många som, som lyssnar just nu Som är väldigt emot vad jag säger Och det är förståeligt Men, men jag kommer som från, från en helt annan perspektiv Alltså just det här med att det finns inga virus Och det finns inga dåliga bakterier Och därför så har vi som ingen anledning Till att vara immun mot någonting mm, Jag tänker, ja, jag, jag tänker där har, har du någon tanke kring för det är många som säger det här med barnsjukdomar och sånt, förr i tiden så, så var det någon som var sjuk i vattkoppor, så skickade alla grannar sina sjuka barn dit och så fick de också vattkoppar uh, Har du någon idé om hur, hur, hur det här går till i så fall då, om, om inte uh, smittan sprids på det här sättet som är allmänt vedertaget? Uh, ja, där är det ju lite svårt. Faktiskt att säga exakt, exakt vad det är. För att vi har gått 150 år eller 200 år åt fel håll. Det vill säga att vi aldrig har haft en riktig forskning på vad den verkliga orsaken till olika saker är. Så, så för mig är det väldigt svårt att säga specifikt vad det är som utvecklar exempelvis svartkopper och, och mässling och så vidare. Men vad jag har hört folk beskriva att, att, att det är som en, en del av vår naturliga process att bli eh, så när vi utvecklas som människor som Tom Cowen säger exempelvis att ja men mässlingen att, att det är en del av vår maturation process alltså när vi utvecklas och att, att när vi går igenom den så så har vi också de mindre Uh, vi har mindre fall av exempelvis hjärtsjukdomar och cancer och, och diabetes och så vidare. Högt blodtryck och, uh, och om det stoppar, om det stoppar uh, själva den processen vilket de här vaccinen kan göra så, så har du större risk för, för de olika sjukdomarna och det finns styre på det. Man kan söka mässling och cancer exempelvis eller mässling och hjärtsjukdomar och då ser man att de som vaccinerar sig har högre grader av de sjukdomar. Nu säger jag, ju inte, nu säger jag inte nödvändigtvis att, att det är någonting som, som stämmer att, att, att det är en del av utvecklingsprocessen. Uh, jag lutar mig mer tillbaka på att, att, att mässling och vattkoppar och alla sådana här uh, hudsjukdomar hud är, är mer kopplade till, till en giftig miljö. För om vi ser om vi går tillbaka till 1800-talet och början 1900-talet så var det väldigt höga grader av massor av olika sjukdomar. Men uh, efter att infrastrukturen och uh, Näring, alltså kosten blir bättre och, och levnadsförhållanden blir bättre så sjönk alla sjukdomar, inklusive mässling och så vidare. Så vi kan se direkt att det är kopplat till någonting i miljön. Och jag tror att det är mer, mer med just det här med att det är en kombination av saker, alltså gifter och kosten och så vidare. Så att jag tror att om vi skulle uh, rensa upp vår miljö och leva alltså, fri från gifter runt om kring oss, så tror jag inte att vi ens skulle behöva genomgå någonting som heter vattkopper och mässling. Mm. Så det är, det, det är väl min uppfattning av saker. Och, och den, kan, den kan ju ändras som sagt med tiden. Så att... mm. Nej, men jag, jag, jag håller ju helt med dig i, i allt du säger Jan, och, och, och just det här du var inne på, det här med, med eh... Äh, gifter och så att man, man ska inte tänka i något immunsystem utan att man har en tolerans och det är, det är doserna som gör giftet som man brukar säga va? att, att äh, vissa nivåer av gifter kan man klara av äh, men blir det för mycket då så får man äh, problem och sen precis som du säger det här med att ja det, det fanns mycket sjukdom äh, förr i tiden och äh, de de största läkemedlena eller, eller förebyggandet av sjukdom det tror jag har, har varit helt enkelt bättre levnadsförhållanden. Att man har ordnat med, med avlopp eh, separerade från brunnar så att inte det har hamnat eh, bajs i vattnet. Så att, att eh, man får vad man kallar för kolera och sådana saker. Och sen så är det ju det här med att, att vår livsmedelsförsörjning har blivit väldigt mycket bättre och man har eh, utvecklat kylkedjor och kylskåp och sådana saker va? Det det väl det jag tror eh, gör att eh, vi har eh, mindre barnsjukdomar och mindre eh, barnadödlighet då. och sen så precis det här som för att det här är ju ett det är ju ett argument som man ofta hör då också då man försöker liksom väcka den här frågan kring att man har faktiskt aldrig visat att eh, Virus existerar då Men då, då får man ju gärna det här Jaha. Men eh, Vad är mässlingen då? Och varför smittar den? Ja, ja. Eh, alltså, det, det, är ju, det, det är ju Ett eh, tufft argument Mm. Uh, det är ju ett bra argument Eller, Jag det är tycker det, inte det Jag håller inte med dig där John, för att jag, jag tycker det är, är lite som att säga det här ja, men, Man har ju faktiskt aldrig kunnat visa Att tomten finns Man har inte sett den i Nordpolen, Man har inte sett den i Finland Och så säger någon bara, ja, men, Var kommer julklapparna från då I och för sig Vi är, vi är kanske lite skillnad För där har man ju en, en väldigt vettig förklaring Och det är ju att mamma och pappa faktiskt går ut och köper julklapparna i smyg Och det kan man få reda på det har man ju inte här så det var inte riktigt bra. Fortsätt, Jan. Ursäkta att jag avbröt dig. Nej, det är ingen fara. Men, men just det att, att uh, vi går ju mycket efter vad vi ser. Uh, och uh, inom medicinsk forskning så kallas det för epidemiologi. Det vill säga, att alltså man, man ser olika mönster baserat på det man observerar. Men det är ju ingen inom vetenskapen som skulle någonsin eh, säga att, att observation är bevis för någonting. Utan vad observationer ger är ju olika hypoteser som sedan måste göras experiment på. Så att även om någonting ses ut att vara smittsamt betyder det inte att det är smittsamt. Alltså, så att bara för att människor inom ett samma område eh, eh, far illa så betyder det inte att det är något smittsamt. Utan det är något som måste undersökas och experimenteras och se. Och det finns ju experiment exempelvis från eh, 1918 till 1920 så gjordes experiment i Boston. Alltså under det så kallade Spanish Flu. Och det är en helt annan diskussion, alltså vad egentligen orsaken är, för det var inget virus. Men, men de, de utförde olika experiment, alltså där de tog eh, olika prover från sjuka människor som påstått att ha det flu och gav det till friska människor. Och ingen av dem blev sjuk. Och de, gjorde, de tog alltså från näsan exempelvis prover och så st stack de upp dem i näsan hos friska människor. Och ingen blev sjuk. De tog exempelvis från svalget. Och, och sen satt de det hos friska människor och ingen blev sjuk. De tog, de tog till och med blod från sjuka människor och injicerade i friska människor. Och ingen blev sjuk och så vidare. Så att de har gjort experiment tidigare på att försöka bevisa <går> att, att den spanska sjukan att var smittsam. Men de lyckades inte. Så det finns som de experiment de har gjort för att försöka bevisa att, att någonting kan smitta men de har inte lyckats. Så det är också någonting som folk kan kolla och undersöka just när det gäller Spanish Flu. Uh, och uh, den kan jag också om folk undrar över den så kan de skicka ett meddelande till mig så kan jag skicka länken till experimentet. Mm. För den är väldigt intressant. Ja, precis. Och det, och det påminner mig om. Jag satt, satt uh, dagen och tittade på en, en uh, YouTube om detta. Jag skickade precis uh, länken här i chatten. Du, du får lägga ut den i kjurnotsen sen, Martin. Uh, och uh, den redogör för precis, precis det här du, du pratade om, Jon. Att man, man gjorde alltså under spanska sjukan, så gjorde man ordentliga experiment och man hade lite frivilliga från från flottan tror jag det var som satte sig hos sjuka patienter och blev hostade på och jag tror att man höll på och drack lite släm och snor och såna här saker då va men eh, man kunde inte eh, få någon av de här försökspersonerna smittade då, det gick helt enkelt inte va så Nej. att eh, mm. det här Nej. ja det är som ett prakt exempel. När folk säger ja men det, det finns bevis för att det smittar. Ja, men om vi går tillbaka och tar bara ett exempel så ser vi att nej, men det, det stämmer inte riktigt. Uh, mm. Jag skickar här i, i chatten där så har ni till så har ni till experimentet där också. Mm. Stud, studien. Så. Uh, nej, men det, det är ett jätte. Bra experiment uh, och sen uh, det, det finns väl en sak till jag skulle uh, vilja beröra lite grann. Och det är just det här med när de säger asymptomatiska bärare uh, exempelvis att det, det är ju mm. som bara ett försök, <laughs> försök av den medicinska industrin att klassificera friska människor som sjuka. Det är ingenting annat. Alltså till och med från, mm. från perspektivet av ett virus till och med från det perspektivet så finns det ingenting som styrker just den här idén om asymptomatiska bärare att, att, att du kan vara typ att du inte har några symptom och ändå att du är smittsam. För att när de gjorde en studie exempelvis i, i Kina på över 10 miljoner människor så fann de att det fanns, fanns inga bevis för, att, för asymptomatisk spridning där och det är från perspektiva av ett virus så, så just det där med smitta det är ju som ja det, ja, många, nej, det, ja, det, nej, det ja ja precis nej, och det är, det är en väldigt otäck utveckling där. för det blir ju då en förväntning att ja, man, är, man är då sjuk eller misstänkt smittspridare. Ända tills man enligt deras villkor och regler har kunnat bevisas var inte varade. Och, och med det så ska man då påföra massa otäcka restriktioner och, och, och saker och ting. Va? Så att det, det är ju verkligen en, en, en diktatur med medicinska förevändningar. Som, som det handlar om. Men sen, men sen finns det ju också den här väldigt... Det var ju som du var inne på i början här, John, med Att, att eh, det är ju... Jag menar, hela vår medicin faller ju i med detta då. Och, och, och de saker man har gjort på eh, sjukhus och vårdinrättningar. Då, så att människor i hjärt-lugnmaskin, eh, morfin, olika antivirala medel och så vidare. Det, det är ju Ja, det är bara felbehandlingar. Ja. Och i många fall så har det lett till patienternas död, helt enkelt. Ja, och ja. som det är säkert många som undrar, ja men hur kan det komma sig att det var så många som dog i Boan i och Italien och så vidare. Och redan tidigt förra året, så innan jag började ifrågasätta virus väldigt hårt så, så kollar jag lite grann på, på andra orsaker. Och, och Då fann jag ju exempelvis som att i Wuhan är ju en bland de mest förgiftade ställena i världen. Alltså när det gäller luftföroreningar. Uh, 2015 så gjordes en dokumentär i Kina om just luftföroreningarna. Att, att de var så hemska där, där det var ett barn som sa att den har aldrig sett en blå himmel. Alltså mm. Vi måste förstå typ vilken extrem giftig miljö de lever i. Och de hade ju massiva protester i Wuhan innan det så kallade utbrottet av covid-19. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men, men det var någon som sa att om, om de här så kallade virologerna hade bara tittat ut från fönstret så hade de hittat orsaken varför folk har far illa i Wuhan. Det är inte något virus utan det är luftföroreningarna. Alltså det är den första grejen jag hade tittat på. Alltså om mm. folk hade farit illa i Wuhan exempelvis. Så där har du förklaringen till, till, till Wuhan och Kina. Och, och över 300 000 per år dör på grund av alltså eh, luftvägsinfektioner eh, och så vidare. Mm. Uh, och i, i Italien, alltså varför det var många i Italien? Men, ja, men där har du förklaringen till att de hade massiva utrullningar av, av uh, vaccinationer alltså på de olika ställena samt att de hade också väldigt höga nivåer av luftföroreningar. Mm. Uh, och uh, det är någonting som uh, jag uh, kom... Det var, det var faktiskt en som taggade mig i en post där det var en italienare som skrev just om att de hade kört massa vaccinationskampanjer där just när det gäller influensavaccinen. Det var inte Simon Chack Montro? tror uh, nej. Nej. Okej, okay, nej för att han är en uh, uh, han, han är med på den här podden. Och han bor i Italien och han har, han har också sett och kommit fram till detta då att, att eh, i eh, vintras eh, förra året då så, eh, och några månader framåt så genomförde man eh, jättestora vaccinationskampanjer i bland annat Lombardiet då. Eh, där det var väldigt stora coronautbrott sen då. Men där hade man stora vaccinationskampanjer. Och, och man vaccinerade riskgrupper gratis då. Du säger äldre då. Och, och man har ju sysslat en hel del med, med vaccinationer här i Sverige också. Innan det här coronautbrottet då man har vaccinerat mot influenser naturligtvis. Och sen så också har man börjat vaccinera mot lunginflammation. Vilket ju är ganska märkligt också. Att man skulle kunna ha ett vaccin mot det då. Uh, ja. ja Yes, vi klockan börjar springa iväg här. Men uh, fantastiskt roligt att ha med dig, John. Och uh, fortsätt med det du gör. Det, det, är så, det är så gott att ha se att det finns folk som gräver i de här sakerna. Men... Och, och, och jag menar, det viktigaste nu. Det är väl just. Ja, det är väl egentligen det viktigaste hela tiden. För att som jag sa förut. Då, med, med, med virus så ramlar ju hela lappverket ihop. Hör jag på att säga. Som vi kallar för äh, västerländsk medicin. Då. Äh, yeah. Men jag tänkte också på det äh, Vad Du ska inte titta lite mer på det här med DNA då vad det är egentligen. För det, det är ju en sån här grej som man är nyfiken på också. Men det får, det får vi väl ta. Eh, och, och gräva lite mer i en annan gång kanske. För, eh, ja. ja just, just nu är det som andra saker som är, som är lite viktigare. Jag, jag har försökt ja. att, att inte bara undersöka saker. Och sprida information. Utan jag har ju, jag har ju skickat... Min undersökningssammanfattning har jag skickat till eh, Reine Fulmich i Tyskland. och Jag skickar det till eh, en, genom en annan eh, till eh, USA som eh, är delaktig i, i åtal där och så vidare. Sen har jag skickat till mm. olika andra undersökare som John Rapoport till Jim mm. West har jag skickat till. Jag har till journalister i Irland och så vidare. Så att jag har som försök få ut min information till till olika som är delaktiga i åtal och sen inom journalism och undersökning. Så att när du kontaktade mig på så som jag sa till dig. Jag var väldigt glad att du, att du tog kontakt i mig. För att det är ingen i Sverige som pratar om det här. Och det behövs, ja. det behövs skapas en större diskussion om det här. Ja men precis så vi behöver ju faktiskt kontakt konfrontera de här som vi, vi betalar skatt till och, och, och som ska sköta det här landet. Med <går> de här sakerna. På något sätt, för att, att det, är ju, det är ju helt. Jag menar, det är ju helt vansinnigt, hela världen är ju helt fullständigt upp på det. Och, och, och det var väl som någon sa att, att straffet för att anse sig vara för fin för politik eller ta tag i sådana saker. Det är att man blir styrd av, av idioter. Och eh, där får man väl säga Att vi har hamnat nu då Men det mm. har ju tagit ganska lång tid då. Mm. <laughs> Och det är just hela tiden också Den här eh, Den här, eh, propagandan Och, och, och järntvätten Som man har utsatt eh, Människor i alla länder för Eller mänskligheten då att vi, vi, eh, Det presenteras ju En verklighet för oss eh, När vi börjar första klass Eller till och med i skolan va. Och, och, och våra föräldrar de har ju en stor del av de här hittar på sakerna i sig också då. Och sen så blir vi matade med detta eh, hela vårt liv. Och, och det är ju så här och det vet man ju då att, att man, eh, man accepterar den verklighet som presenteras för en. Och sen har man väldigt svårt att överhuvudtaget kunna se att det skulle finnas några stora luckor i den. Även om man får uh, helt uh, oantastliga uh, logiska och rationella bevis för att det skulle vara så så kan man liksom inte ta in det. Och det ser man ju på väldigt mycket människor när man, när man, när man pratar kring sådana här grejer att de, de, de kan ju överhuvudtaget inte se uh, de, de, de kan liksom inte läsa de här redogörelserna för som Stefan Lanka har gjort. liksom Där han väldigt detaljerat och på ett ganska enkelt sätt förklarar varför det är så att man har aldrig isolerat ett virus i ordets detta bemärkelse och, och så vidare. Men precis som du sa Jan, vi får hoppas att vi får bli fler kring det här. Och uh, ja. Mm. Och jag tänker det sista jag vill säga uh, i den här podden, det är väl det att att uh, uh, fundera på det här med att vaccinera er. Vi har ju pratat om den vetenskapliga bakgrunden till det. Och det, och jag menar, alltså, det, är så, det är så konstigt, det är så knäppt. Va? Och, men samtidigt är det oerhört tragiskt för att det här kommer få oerhörda konsekvenser. De här vaccinationerna som pågår just nu. Mm. Och hittills, hittills har man ju kunnat, eh, om man har den här kunskapen som John och, och du har Patrik också tittat på, då, då har man hittills kunnat undvika de här sakerna som gör den dålig men nu, nu vill man ju faktiskt införa eh, former av eh, tvingande åtgärder. Till exempel känner jag till att det är vissa arbetsplatser som vill ha maskkrav till exempel och det är ganska dåligt att gå runt med en mask gjord av fluoridplast hela dagen och andas inom de där ångerna. Men det är, ju, mm. det är ju snabbt... Nej sen ser är det ju också, det är bara koldioxiden. alltså ja. du får ju dramatiskt förhöjda halter av koldioxid i blodet och, mm. sämre, och därmed sämre syreupptagning. Ja, mm. Precis. Ja. Så det man behöver göra det är ju liksom att ut och protestera och än så länge så är det ju allt för få här i Sverige i alla fall som, som ger sig ut på gatorna. Men nu, vi kan ju göra lite reklam för att det, det finns ju en, en marsch i Stockholm den sjätte mars som man kan delta i som demonstrerar mot just det här pandemilagar och alla restriktioner och så vidare som man kan delta i. Och så vidare. Vi måste ut och visa oss på gatorna som man gör i andra länder där man har fått mycket hårdare förtryck och där man har fått nog helt enkelt. Mm. Jag skulle också säga att om, om det är någon som har en arbetsgivare som kräver att man måste bära mask så skulle jag åtala den arbetsgivaren och säga att, att det är diskriminering och brott mot mänskliga rättigheter. Och försöka hitta, hitta en advokat alltså som vill driva detta. För att, eh, för att det de gör är att de bryter ju, alltså de, de bryter ju lagen arbetsgivare som försöker tvinga sina anställda och bära någonting. Mm. Så, och det är en metod som, som jag vet eh, många eh, så kallade aktivister där ute eh, förespråkar att just hålla arbetsgivare till ansvar, alltså sätta åtal på dem och inte bara stå på gatorna och skrika för att det leder ingenting alltså, i, i långa loppet för att, för att de försöker gå förbi det hela genom att sätta kraven på arbetsgivarna. Så då är det upp till oss själva att sätta arbetsgivarna på plats att nej, men det här går vi inte med på. Du blir åtalad om du försöker föra igenom det här. Mm. Nej men precis, och det, och det är ju faktiskt så att i, i grundlagen så är vi skyddade mot både kroppsliga ingrepp och diskriminering då. Och, och eh, ansiktsmask, eh, coronatest och naturligtvis vaccination är ju kroppsliga ingrepp. Och det är man skyddad ifrån och då kan man inte heller bli diskriminerad. För att man inte går med på den typen av eh, ingrepp. Och sen är det ju även så att eh, i patientlagen så står det ju också uttryckligen att all sjukvård i Sverige, all sjuk- och hälsovård i Sverige ska ske på frivillig basis med patientens informerade samtycke. Och det som händer också om, om eh, arbetsgivaren eh, kräver att du ska göra någonting sånt här. Eh, testa dig, bära ansiktsmask och, och naturligtvis eh, vaccinera sig. Det är, då gör ju sig <hör> arbetsgivaren till en vårdgivare istället då. Och då har du rätt att tacka nej. Och egentligen så har de inte ens rätt att fråga eller föreslå eh, någon... Eh, sådant typ av åtgärd. Och, och, och du har som sagt. Och om de ändå skulle göra det. Så har du rätt att tacka nej. Och, och precis som, man måste ju också visa i så fall. Eh, att eh, det finns någon, något legitimt skäl för det här. Och det blir ju väldigt svårt också att göra i det här fallet då. Eftersom. Eh, ja hur många var det? Du hade, man hade frågat 55 stycken. Uh, olika institutioner om bevis på coronaviruset. Och... Uh, 44 institutioner med 55 svar mm. uh, runt om i världen. alltså. England, yeah. England, Yland, alltså hela Storbritannien då, och så Kanada, USA Slovenien och Tyskland. Och, ja. yeah. och fortfarande också. så har ingen inkommit med ett, ett Positivt svar där man säger att man verkligen har hittat eh, något virus då. Nej, ja, precis. Nej. Mm. Mm. Ja, det tycker ja. jag blir en bra eh, slutknar. Det blir en bra slutknar. Ja, det har varit eh, jätteintressant att ha med dig på podden, John. Och eh, ja, vi får väl säga adjö till lyssnarna här och nu då. Och eh, på återhörande. Ja, påtrande Tack för att ni lyssnade och tack så hemskt mycket för att du ville vara med, John. Tack så mycket för att få vara med. there <tryckning>